Tackar. Alltid redo där ni redo. <laughs> Rättsensenten som varken sover eller äter. <laughs> jag har ju plikten som kallar. Jag har inte tid med annat. Och inte behov av det heller. Ja, jag så ja. Dead or alive, you're coming with me. <laughs> ja, gemensamt. <laughs> Hur står det till med dig då? Det är bara fina fisken, det är det verkligen. Det har ju varit kul gammalt återbesök så att jag... Jag har en känsla av att jag var varit ännu roligare för dig, verkligen. Ja, för uh, att det här är en av mina favoritfilmer från 80-talet, mm, menar du? Mm -hmm. Jag tänkte så, ja. <laughs> Fått den uppfattningen. Jo, det har ju varit en mysig vecka där man har vetat att... Oh, jag har ju den här att se fram emot mot veckans slut och um, när veckans slut kom och man sjönk ner i tv-soffan för att um, njuta ut av den här inför inspelningen. Ja du, det var, det var fullpott, ärligt talat. Jag förstår att det var det. Ja, det här är ju 80-tal. Det är det ju verkligen i filmvärlden. 80-tals action, är när 80-tals action verkligen är som Jag tycker jag. Jo, men mycket annat är också av det bästa som 80-talet hade att erbjuda. För jag har hört många säga, ja men det här är ju bara järndöd action. Mm. Och visst, jag kan förstå att man reagerar på att det är oerhört mycket våld i den här filmen. Ja. å andra sidan det är en av de stora poängerna med den här filmen, det handlar ju om eskalering och har man missat alla de mänskliga aspekterna och allt underliggande i den här filmen ja då vet jag inte vad det är för filmen man har tittat på ärligt talat <laughs> då får man verkligen se om den och så får man försöka inte vara så himla insnöad på allt blod som skvätter och alla vapen som har fyras verkligen ja Tveklöst, därför att um, här finns så mycket bra att hämta och så mycket samhällskritik att um, mm, mm. begrunda. Att, ser du bara pang, pang? Det är dags att putsa glasögonen, grabben. <laughs> <laughs> för uh, vad är det för någonting vi har tittat på till den här gången? Jo, vi har ju spanat in då Robocop. Från 1987. Regisserad av Paul Verhoeven. Och skriven av Edward Neumeyer. Samt Michael Miner. Ja och... En av de här höjdpunkterna under min tonårstid om vi säger så. Mm -hmm. Ja det får jag ju verkligen hålla med dig om. Den här var ju väldigt omtalad i klassen. Och det, det känns ju som att det är en film som eller en ja, filmtrilogi egentligen som man väl ska ha sett ett par gånger. Jag, jag blev faktiskt förvånad ändå över hur eh, extremt lite jag kom ihåg från den här filmen. Jag vet inte om det beror på att jag har sett de andra mycket mer eller om det rent utav är så att jag tittade mer på tv-serien. Ja, det gjordes ju en tv-serie under 90-talet och den var ju lite mer slätstruken kan man väl säga just därför att eh, det skulle gå att titta på den även om man var i eh, de tidiga tonårsåren och så vidare. Det skulle inte vara eh, alldeles för mycket blod och våld. Nej visst, den skulle ju ändå gå på tv så att eh, de fick väl anpassa det där lite grann. Mm. Och då blev ju även samhällskritik och liknande lite mer slätstruket eller övertydligt mm. eller... Eh, inte särskilt snyggt. Mm. <laughs> nu är det väl avsnitt från den tv-serien som jag ändå har ganska varma minnen från. Inte för att vi ska sitta och räkna upp sådana eller gå för djupt in på den, <laughs> men allt var inte skräp men det var en hel del tveksamheter ärligt talat ja, så där brukar det kunna se ut ändå när det är just tv-serier som ska produceras av storfilmer också för det här var ju ändå en väldigt stor film på sin tid som sagt den, den blev ju populär med Råge och nu har ju den ändå verkligen en, en kulturstämpel på sig det får man ju som säga jag skulle vilja säga att spiken i kistan på den här franchisen om man ser till den äldre versionen det var ju fyra tv-filmer som gjordes jag har ingen aning om vilket bolag som gjorde dem eller exakt när de gjordes men jag tyckte det var jättespännande när man såg att oj fyra tv-filmer inom loppet av en ganska kort tid skulle komma på tv och man satt ju och man tittade och tyckte åh det här ska bli så spännande och så var det så fruktansvärt dåligt jag fattade idén om att det skulle föreställa att ungefär 20 år har gått och Robocop har blivit omodern Alltså hans teknik är föråldrad jämfört med vad som går att producera vid det datumet och så vidare och mm. så vidare och att de skulle bygga en ny och allt möjligt. Det var bra idéer, det var bara fruktansvärt dåligt genomfört och väldigt tydligt TV-film. Ja, <laughs> oh, det är ju Himla synd innan man får se sånt här misshandlas, så att säga. Och har vi otur så får vi ju dessutom att se det misshandlas igen också. <laughs> ja, för nu är det ju en ny filmversion på gång. En, en, mm. en reboot. Mm. Vad tycker vi om det, ärligt talat? Ja, nu är jag ju förvånad. Det är verkligen. Det det rebootas ju en hel del, men att de skulle gräva upp just RoboCop igen, det trodde jag ändå inte. Jag jag var klart mer positiv över att få höra när den nya John filmen skulle komma för att det kändes som det kändes väldigt roligt, men sen var det ju också mycket att jag menar att en gamla John filmen med Sylvester Stallone, den den har väl också sin kultstatus och sitt kultfölje men alltså jag vet ett tusen om jag tycker att det är en så himla bra film idag verkligen. Alltså den är mer rolig att se bara. Men, men om det är en, en bra film ja... Jag kan ju väl säga som så om jag bara ska ge min åsikt om Judge Dredd, alltså den gamla filmen med Sylvester Stallone. Jag undrar om den ens var bra när den precis kom. Den är ju ett skämt, <laughs> men samtidigt, den är väldigt underhållande att titta på, men... Den går ju inte att ta på allvar för fem öre alltså. <laughs> nej, nej, visst. Jag tror att den, den svaldes väl bara helt enkelt därför att den har den action som den har och även de just huvudpersoner alltså vilka skådespelare som är med och spelar mm. där också. Det, det är ju ändå Sylvester Stallone. Jag menar, du kan upp på bioduken på den tiden så var det ju lite grann ändå som att Arnold skulle dyka upp på bioduken också, även om jag nog hellre ser ...på en Arnold-film faktiskt... ...speciellt från mm. den här tiden... ...men fortfarande... Det, ...det var väl det som gjorde att... ...Gerdes ändå hade sitt följe... ...och att man ändå accepterade filmen för vad den var... Mm. Liksom. ...just därför att det var Sylvester som... ...fick spela Action helt igen... ...ja och... ...Jag menar, Stallone har ju gjort många bra filmer... ...jag menar, vi kan ju bara säga... ...Rocky och Rambo... Mm. ...så har vi ju verkligen ja, ringat visst. in... ...att det är en kompetent skådespelare... ...med olika inriktningar... Och, och så vidare. Men som sagt, dread. Ja. Yeah. <laughs> ja, nej, ett manus kan ju förstöra verkligen vilken film som helst det har vi väl ändå sett flera gånger under den här perioden som vi har hållit på och titta på film och analysera. så att eh, ibland så räddar verkligen inte skådisar någonting hur kompetenta de än kan visa sig vara i andra filmer. Vad jag reagerar på när det kommer till sådana här moderna remakes av 80-talsfilmer jag menar, vi har ju ändå sett ett par stycken, bland annat Total Recall och det intrycket jag får det är att man försöker göra någonting som ska vara då allvarligare och seriösare. Och så då naturligtvis oändligt mycket kraftfullare effekter nu när man kan göra det digitalt. Och mm, um, mitt intryck är ju oftast att det blir så emo så att det är skratträtande. Och är en <laughs> av CGI. Men um, vi, vi vet ju inte riktigt om det är så Robocop kommer att bli i sin nyversion. Men... Um, av trailern och Dömba har jag inga stora hopp direkt. Nej, den kommer ju dessutom i en sån väldigt oroväckande period. För jag kan säga att det är väldigt mycket så här uh, i spelvärlden också, tycker jag. När det gäller just konsolspel och datorspel. Det är, det är mycket av sånt som kommer nu som ska vara så här. Uh, det ska vara smutsigt det ska vara gritty det ska vara just den här emotionella känslan av att det är någon som är som man ska liksom tycka synd om eller så ska man snarare frukta personer rent av för att ja, den är så himla våldsam av sig men ändå, men ändå våldsam på ett väldigt så här vad som man kallar det för egentligen inte emo liksom men det, det är just det här, mm. här mörka som vi har sett med Batman till exempel, som förvisso görs väldigt bra också. För att det var ju. Det, det gladde mig oerhört verkligen när man fick se just Batman Begins och även följ, efterföljande filmer. Att man faktiskt hade gjort en mörk Batman-film. Och samma sak med spelen som kom för inte så länge sedan också. på Batman Arkham Asylum och Batman Arkham City. Att man faktiskt gjorde just en mörk Batman som man ska vara. Men på grund av att då sådana här spel och sådana här filmer då blir så pass lyckade som de blir så helt plötsligt ska ju alla surfa på samma våg och så ska allting vara i det här fallet just nu då väldigt mörkt och skitigt och ofta också väldigt emotionellt problemet är bara att de som gör den här tolkningen för att de ser oh, nämen kolla, de här filmerna och de här spelen, de gick det jättebra för och de hade den här stilen och den här känslan då har vi den mm. också men man missar lite varför man hade den känslan och eh, att man hade läckt ner mycket tid och energi på att eh, få ett manus som verkligen synkade med och så vidare. Nej, man slänger mest in att någon är då mörk, lite nedstämd, kanske självmordsbenägen och arg, bitter. Mm. Men man missar liksom att förklara varför eller ge sken av det Ja. Och om man gör det så är det snarare att någon bara talar om att, ja, hans familj har dött. Jaha, <laughs> okej. Okay. Ja, det, det bara appliceras på allting. Och det är oftast de absolut mest trötta, sådana här klyschorna med varför någon är arg och bitter som man använder. Jag menar, um, ja. lite kreativitet kan man väl hosta ur sig och komma på något lite bättre, men... Um, Ja, jag, jag har inga stora förhoppningar på um, Robocop 2014-versionen, men um, jag kommer att se den. Om det är på bio eller hemma, det, det återstår att se, men um, ja, samma här. jag måste ju se vad det är de har gjort med franchisen. <laughs> ja, absolut. Det, det måste jag också göra så småningom som sagt. Sen om det blir på bio eller om det blir sittandes hemma istället. Jag har inte bråttom att se den nya Robocop utan jag kan definitivt först och främst höra vad andra har att säga om den också. Jag har fått ett litet intryck om, om det är värt biopengarna eller om man bara ska hyra den på någon strömtjänst eller liknande för... Ja, visst. Känns visst. kanske inte motiverat med dyra biobiljetter när man vet att det här kommer att bli en frontal krock. <laughs> den här däremot hade jag gärna sett på bio. Jag var alldeles för ung att se den när den kom, om vi säger så. Ja, ja jo, samma här. Tyvärr, va? Men det hade varit en upplevelse att se den på stor duk i en biosalong med en stor mm. bytta popcorn i famnen. Det... Det hade varit mys det. Och det beror ju mycket både på handling men även de mycket färgstarka karaktärerna som finns i den här. Så eh, jag ser mycket fram emot att få prata om några av eh, huvudrollerna och resterande innehåll. Men eh, vi börjar från början och tar en titt på eh, vad handlar Robocop från 1987 om? Jo, i ett tungt kriminellt belagt Detroit vill megakorporationen OCP skapa en ljusare framtid när man bygger upp staden på nytt med sitt utopiprojekt Delta City. För att Delta City ska bli en verklighet måste OCP dock ta hand om den tunga kriminaliteten och har därför tagit över kontrollen för polisverksamheten som man planerar att utöka med robotar kapabla till att såväl motstå som bruka hög eldkraft för att effektivt eliminera brottsligheten. Efter företagets mindre lyckade demonstration av urban stridsrobot, vars konsekvenser blev fatala, föreslår en syskonavdelning till säkerhetsavdelningen ett alternativt projekt där en dödligt sårad människa byggs om till hälften människa, hälften maskin under projektnamnet Robocop. Till en början imponerande, effektiv och nästan uteslutande mekanisk i sitt tänkande blir Robocop plötsligt successivt medveten om sitt tidigare förflutna som den mänskliga polisen Alex Murphy som i sin jakt på brottslingar börjar söka efter det som en gång dödade honom. Spåren leder tillbaka till OCP, något vissa inom företaget vill dölja till varje pris. Där ligger det en hund graven, minst sagt Minst sagt, ja Jo då. det är ju någon som har Fläckat ner sina fingrar där, kan man säga Har för mycket smuts tvätt i korgen, om vi Säger så ja. Och nu slutar vi där innan Metaforerna läggs på hög ja. Jo, jag började genast tänka på nya Men det är bra, att vi bara bryter det där Och så går vi vidare Jo, men det här är ju vad jag skulle kalla ett modernt återberättande av Mary Shelley's Frankenstein. Det vill säga då, um, människan som uh, sätts ihop av vetenskapen och uh, återväcks till liv men är mm. inte vad den en gång har varit och måste successivt återfinna sin uh, mänsklighet. Mm. Nu äm, slutar ju Robocop bättre än vad Frankenstein gjorde, men äm, <laughs> principen är ju densamma. <laughs> ja, nej, det, det finns väl ingen. Frankenstein 2 eller 3 såvitt jag vet även om det, det hade kanske kunnat vara kul på sitt vis om det hade blivit så men nej, jag tror att jag hellre bara ser nya remakes och reboots av Frankenstein vilket väl säkert kommer att hända igen då väldigt snart skulle jag tänka mig ja, med tanke på att um, det är en sån film eller bok man um, rebootar gärna och ofta och har gjort det många mm. gånger än så länge så det kommer. Det är bara en, en fråga om tid. <laughs> <laughs> ja, visst. Uh, det var himla kul i alla fall som sagt att få se den här filmen igen för jag hade glömt bort fantastiskt mycket upptäckte jag när jag väl började titta på den. Jag tror att jag har blandat ihop filmerna lite grann också just för att det var så himla länge sedan jag såg någon av dem egentligen. Och jag tycker ju att ettan och tvåan är fantastiskt bra även om Tvåan är lite mer överdriven på, på vissa sätt där man kan tycka att nej, det var väl onödigt att dra det fullt så långt och mm. det är ju inte i våldsfrågan då utan det är mer i vissa överdrivna tolkningar men det, det är fortfarande bra skit om man säger så. <laughs> Det är ju trean där allt har gått åt Fandors tveklöst. Och därför där blev det bara en trea också, inte några fler. Ja, med, med stor sannolikhet att man dessutom hade bytt ut nästan alla karaktärer som hade någon betydelse för filmuniversumet och hade i ihjäl några av de absolut viktigaste. Det var väl ett bra tecken på att nej, nu har ni kört ner Ja, exakt, eller hur? Får man tänka på Transformers 3, men vi ska inte gå in på det. Nej, vi, vi håller oss till, till de bra grejerna och fokusera på, på Robocop 1 här. Och ja. det är ju en extremt våldsam film. Det är det ju. Det var väl det jag mest hade glömt bort, tror jag. Jag har varit jätteförvånad faktiskt, för jag trodde inte. Jag trodde inte att den var riktigt så actionbetonad ändå som, som den nu visar sig vara och som egentligen inte är så himla konstigt. För som jag sa tidigare så det här är ju ändå en actionfilm från 80-talet verkligen i sin rätta bemärkelse. Det, det tycker, jag, tycker jag man kan se i väldigt många scener. Mm. Men ändå att den skulle vara riktigt så här alltså övervåldsam med alla de skott som avlossas det är väl, och det är väl en sak men sen alla de delar och, och allt det blod som verkligen flyger från kroppar, som alltså, folk blir verkligen sönderskjutna fler än en gång Jo men det är en av sakerna som jag faktiskt gillar med den här för visst det är blod och det är blodigt när någon blir skjuten men det är inte så att det pulserar ut litervis ur ett och samma sår <laughs> Vilket är en trend idag när man vill att mm. det ska se grisigt ut och ska det bara spy ut blod. Och det gör det inte här. Men när någon blir skjuten och, den, och kulan sitter på ett specifikt ställe, då, då stänker det till. Och mm. jag tycker det är mer realistiskt än äm, de här där folk blir skjutna och där kommer ingenting. Det är, det är knappt att det är blod <laughs> på marken när de har legat där en stund och mm. förmodligen blött ner både det ena och det andra. Men ja, det är lite, lite slätstruket där på, på vissa filmer och då tycker jag att den här är, är lite ärligare. Mm. Sen kan man ju ha åsikter om hur mycket de slår på varandra och hur mycket de skjuter i allmänhet. Men en stor del av poängen med den här filmen, det är ju eskalering. Vi har en situation där lagar och regler och kontroll har blivit så hårda. Att folket har blivit desperata och tagit till grövre vapen. Det vill säga då brottslingarna som kämpar för att kanske för att överleva eller bara för att leva rövare. Det, det finns ju alla typer. <skratt> och då eskalerar polisen genom att de har ännu grövre vapen för att bekämpa brottsligheten. Och vad mm. händer då? Jo, då har brottsligheten ännu grövre vapen och har ännu mm. aggressivare framtoning och beteende. Och Robocop är då nästa steg i polisens äm, ja, agerande mot brottsligheten som har blivit mm. helt galen med automatvapen mm. och allt möjligt. Jag menar, vi har äm, en ganska tidig scen när Robocop har introducerats där vi ser ett litet, ja, vad ska det vara, ett snabbköp? De säljer ju ja. alkohol så äh, ja, jag tvekar ändå att säga snabbköp. <laughs> ja, men det är USA satt. <laughs> ja, precis. Men vi har då det lilla snabbköpet där det kommer in en kille och börjar att råna. Och han har ju liksom, inte den lilla revolvern om vi säger så. <laughs> Jag reagerar också på det, att han är ju välbeväpnad verkligen för att göra då det här lilla rånet mot just, just som du säger, det är som ett litet snabbköp bara. Jo, och det är ju det som är poängen, att om man tar till den här kalibron för att göra ett smårån, vad tar man då till när man ska råna en bank? Ja, josses ja. <laughs> um, jag. Så jag gillar ju bilden som man förmedlar att det här är vad som kan hända om vi trycker på för hårt. För den andra sidan kommer inte bara att ge upp. Den kommer att hitta sätt att trycka tillbaka fast ännu värre. Och då kommer vi att få en eskalering. Så där är det ju en väldigt snygg samhällskritik. Mm. En annan kritik som är oerhört snygg, det är ju det här med privatisering. Vad händer om vi privatiserar precis allting och staten inte sköter vissa saker? Jag menar, jag skulle ju helst se att polisen sköts av staten därför att det är en tjänst som ska finnas till för alla. Det är ju mm. våra säkerhetsväktare i tillvarsen så att säga. Men om de sköts av ett företag, vad kommer hända då? Jo, de får inte betalt, de vill gå ut i strejk, de eh, mm. bråkar om det ena och det andra och brottsligheten hamnar lite mm, vid sidan om som prioritet. Mm. Och då försöker företaget att hitta en alternativ lösning där man inte måste ha hand om de här jobbiga människorna och arbetarna. <laughs> Man, rår, man bygger en arbetare som ja. ska arbeta dygnet runt. Ja. Som inte kan klaga, som inte kan gå i strejk som inte behöver löner och så vidare. Mm. Och som dessutom har en inbyggd spärre som man inte känner till från början. Måste <laughs> jag. Mycket praktiskt. Men den ska vi inte prata för mycket om, åtminstone inte nu om vi, om vi nämner den, men det är så mycket innehåll i den här filmen som jag tycker är så himla bra. Och det här är bara några utav de aspekterna. Även hur media porträtteras är ju helt otroligt träffande. Särskilt idag. Ja, <laughs> Faktiskt. Och särskilt om vi då tittar på amerikansk media. Jag, jag kan inte låta bli att tänka på Fox News när jag ser de här uh, Media Break-klippen i Robocop. Det är väldigt snabbt och det är väldigt underformulerat. Ja, ja, ja. Jag tänkte precis samma sak verkligen för det är, är nästan helt komisk nyhetsrapportering om då allt det här fruktansvärda som händer eh, i mm. Detroit som ju, just nu som sagt är extremt kriminellt belastat och det är ju därför det, det syns så mycket våld också i filmen. Så att jag, jag tycker också att det är ändå en sak som verkligen verkligen ska bidra till att man som tittare ska förstå att så här illa är det verkligen. Det är därför liksom, det är mycket automatvapen till höger och vänster och det skjuts väldigt mycket kulor och sådär. Det är för att det här är ändå en stad som är lite grann i kaos just nu. Och som sagt, nyhetsrapporteringen, hur, hur den dessutom då speglas, det är skrämmande och roligt, likt verkligen verkligheten. Där är ju ett nyhetsklipp de har som säger precis allting. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad orten heter, men de pratar ju om att det har skett en katastrof på någon sån här paradisort. Mm. Där är då åtskilliga tusen har dött där ibland 20 ex-presidenter från USA ja. som har flyttat dit Och det är det de fokuserar på Och tyvärr ja. har då ja. 20 av våra ex-presidenter som flyttat dit för att bo i ett skatteparadis dött Vi är en nation i sorg Ja, eller hur? Ja men vad då alltså 20 000 andra människor eller vad det är har också dött Men det är de ja. vi fokuserar på Ja, ja. nyhetsmedia idag Mm, precis, runt i alla de familjerna som dessutom har blivit påverkade då, Och de här 20 000 som, som har dött alltså det, är ju ens, det är inte bara det är de som har dött, det är ju alla runt omkring som påverkas av det också Men ja. å andra sidan, om då 20 stycken före detta presidenter dör Så påverkas ju hela nationen av det och ligger i sorg Ja, verkligen Bullshit <skratt> ja, <skratt> ja det, är, det är sjukt träffande och väldigt underhållande verkligen Jag tycker mycket om de här nyhetsinslagen Och jag gillar även de här reklaminslagen Som man ser i samband med nyheterna för det är... Jag får både de här härliga 80-talsvibbarna I vad man tyckte var häftig reklam då <skratt> Naturligtvis, det här är ett tidsdokument Hur man än vänder och vrider på det mm. Men mm. samtidigt är det någonting som har blivit universellt att det är helt galna produkter och de ska mm. presenteras snyggt och häftigt och som någonting som, ja men det här är klart att ni vill ha. Ja, jo, jo. Det är ju så reklam är verkligen och de här produkterna som ska säljas ska ju trots allt vara helt fantastiska och man ska inte kunna klara sig utan dem heller. Jag måste ju fråga nu, även om det är lite utanför ämnet, du som, som spelguru... Ja. <laughs> Tack. Blir du sugen på att spela Nukem efter att ha sett alltså, det här? Alltså helt seriöst så blev jag ju ändå, jag kunde inte låta bli att tycka att det, det verkade vara ett sjukt häftigt spel ändå men Ja, jag vet inte, tusen om det skulle vara så himla bra egentligen Men ja, jo, nog var jag såld ändå på att de hade de här effekterna Och, och sen vad det egentligen handlar om Jag vet inte om jag riktigt greppade den situationen som, som utspelades där under den här reklamen Reklampausen, vad som hände där mellan familjemedlemmarna som spelades Men lite bisarrt var det Ganska mycket bisarrt faktiskt Men ändå lite roligt, lite peppad jag, jag fick lite känslan av risk med Atomvapen om man säger så. <laughs> ja, jo, det var väl faktiskt det det var. <laughs> Men vi, vi går inte vidare på det. Men det, som sagt, det är en produkt som man ändå får känslan av att, ja, det är nog väl att testa den där. Och man skäms lite för att man säger. Ja, då gjorde Nu gör jag vad det är. Men som sagt, det här är en historia som faktiskt lyckats få med så mycket utan att det känns som att den är svulstig. De här små mellanspelen när man säger nyheter eller intryck från andra ställen eller reklamen de känns aldrig som att de sticker in på ställen där de är i vägen. Tvärtom de blir snygga övergångar i både tid mm. men också från mm. olika platser och med olika tempus eller med olika inriktningar så det, mm. det är snygga övergångar helt enkelt. Nej, som sagt, jag, jag tycker inte heller att de på något sätt stör- att de skulle komma och liksom avbryta filmen- eller att det, det skulle liksom bli malbaserat på något vis. utan Det, det är som du säger, de, de är väldigt snyggt placerade. De, de gör väldigt bra övergångar. Så mm. att det är något som är klart positivt med filmen. Mm. Och det hjälper att lyfta historien. Hur konstigt det än kan ja. låta. Men det som man då ja. kanske just rapporterar om i det här nyhetsklippet- det är kanske relevant- om inte omedelbart så snart efter- i det som kommer att hända strax. Och mm, mm. samtidigt är det inte så att vi får historia- att det här är viktigt, bank, bank, bank. Kom ihåg det här, bank, bank, bank. <laughs> Utan vi får snabba klipp att- ja, det här har hänt där borta, det här har hänt här. Och här hemma håller ja, det ja. här på att hända. Tjoff. Snyggt. Ja. ja. Det, det är precis som alldeles i början av filmen- när man får se- den här lilla reklamen får man väl säga att det också är från just OCP när de visar lite granna om vad de har för både tekniken som finns nu men den tekniken som man strävar efter och vad man har för typ av vad som man kallar det för cyborgdrömmar mer eller mindre och vad man ska kunna göra liksom med, med människan. Mm. Och det är inte heller något som bara bankas in igen utan det är som bara en, en snygg grej där som inleder helt enkelt. Och till en början så, jag blev som lite tagen på sängen av att det var så att filmen började. Sen visste jag ju vad det skulle handla om så jag förstod ju vad man försökte bygga upp inför. Men jag tyckte det var väldigt snyggt placerat att, att komma just där innan det hände någonting annat. Det är väldigt mycket som är väldigt snyggt här. Jag håller på att lyfta den här till skyarna. Jag får snart börja ge den lite kritik så att <laughs> inte våra lyssnare tror att jag har gått och blivit helt patisk. Men <laughs> tro mig, jag kommer att kritisera lite här och där. Det, det kommer, men jag kan ju inte sticka under stol med att jag är väldigt nöjd här. Och det jag faktiskt är främst nöjd med, det är historien och manuset. Jag menar det är inte fläckfritt och det är inte helt perfekt. Men jag tycker det är ändå väldigt snyggt upplagt. Hur vi lär känna huvudrollerna innan historien tar en mörkare vändning. Hur mm. de olika karaktärerna hanterar den här uh, vändningen och hur det sen går vidare. Jag kan väl tycka att den är lite avklippt på slutet. Men samtidigt är det ett väldigt klassiskt slut fast det är avklippt med... Um, jag menar, det här lite cowboy-vibbarna med mm. hjälten som rider ut i solnedgången nästan. Mm. Ja, det är, det är nästan lite så faktiskt. Westerniserat här. Men samtidigt, inte heller någonting som, som stör, men... Äm... Överlag, en, en välbalanserad film om blodig. Nej visst, det, blodig det är den ju som sagt. Det, det kan jag också säga att jag kommer också dela ut ett par kängor ändå till filmen. Även om jag har hållit med om mycket som du har sagt. För jag, jag tycker verkligen som du säger att det är ändå en bra historia till grunden. Det är mycket som är snyggt gjort. Men mm. på tal om just att vara kanske lite avklippt där i slutet jag tycker att den är väldigt snabbklippt i början jag vet inte, som sagt jag tyckte inte att det här med OCP-grejen till en början på något sätt kändes konstigt inslängt eller att man försöker liksom banka in igen att ah, nu ska vi göra någon grej av det här med liksom den cyborg teknik som man håller på att använda sig av här och vill börja använda i, i större utsträckningar och sådär men mm. däremot så hela den här biljakten som kommer sjukt snabbt till en början ah, sjukt, snabbt, sjukt snabbt det är ju en ganska logisk biljakt det som händer men mm. jag tycker att det var väldigt intressant och vi som just har pratat om det här med biljakter också jag tyckte att den var den var väldigt snabb helt enkelt den, var, den tog slut så himla fort jag tyckte som att man bara hade hunnit börja hela den biljakten så har helt plötsligt skurkarna som sitter då i den här skåpbilen som blir beskjutna då har alltså, de skurkarna plötsligt lett polisen direkt till sitt gömställe rent utav. Mm. Och de verkar ha varit där en stund också. Nej, visst. Det är som att alla har redan hunnit slå sig till ro där inne. De sitter liksom och, och tar det lugnt och relaxar lite grann rent utav. Mm. Men alltså, jag får som ingen riktigt bra tidsuppfattning. Och så sedan har man ju då kallat på backup här, um, som man dessutom då helt, helt struntade i. Man tycker att nej, vi har inte tid med sådant. Återigen, hur lång tid har det gått egentligen? Ja, ganska lång tid antar jag då, i och med att alla har hunnit slå sig till ord i den här byggnaden som sagt. Men ändå förväntar man sig inget besök heller i det här gömslet som man nu så himla lätt verkligen ledde poliserna till. Jag tyckte de gjorde som inte ens något försök till att just gömma sig. Mm. Men jag antar att allt det här som går så himla fort jag vet inte, det, det är väl för att man ska egentligen skynda sig fram till det som är viktigt, så att säga. Jag antar att det kanske är därför som de dessutom känner sig tvungna att ha en, en biljakt till i slutet, som jag också kan känna påbörjas väldigt plötsligt, lika snabbt som den första liksom slutar, och att den är nästan lite malplacerad egentligen för att det inte blev så himla bra i början. Jag, jag ska ta upp ett par saker i samband med den här biljakten som du pratar om, som egentligen har med det visuella att göra, men... –Ja, eftersom vi ändå pratar om den så sticker mm. vi in det här. –Att den är lite udda klippt, det är den. –Och mm. förmodligen skulle de flesta inte tänka på det här. –Men nu när jag satt och tittade på den så slog det mig faktiskt i och med att jag hade de kritiska glasögonen på mig. Mm. –Och det är att den är fel klippt för när eldstriden mellan då skurkarna och poliserna börjar– så um, skjuter de bland annat sönder ja, fönsterrutan eller vindrutan. Ja. Oh. Men strax i klippet efter då är vindrutan hel igen och då skjuter oh. de sönder uh, sirenerna. Mm. Och när det klipper igen då är vindrutan trasig men sirenerna hela. Och sen i ett klipp senare då är både vindrutan och sirenerna trasiga. <laughs> så att man märker att det är olika tagningar och de har klippt mm. det som har sett snyggt ut men man har mm. missat lite att Ja, Jo, men äh, i förra klippet var den trasig Men nu är den hel och ja. där, äh, Så det blir lite Det blir konstigt där I regel ska man bara låta den scenen Rulla på, ja. så att säga För ja. att man ska inte tänka på det Men det, mm. det är lite Lite irriterande när, Men vänta, när, ni sköter ju precis där För <laughs> tusan, kan ni inte hålla koll på Er egna klipp eller någonting sådant och, och speciellt när det är en så stor grej också, Att det alltså vindrutan, det är ju en sak om en, en siren sirene trasig om man inte kanske lägger märke till det ens under redigeringsarbetet, även om det får anses vara lite klumpigt men en hel vindruta på en bil, hur kan man inte se liksom att, oj oj nu går vi emot någonting här, därför att det förra klippet sköts en sönder och nu är den hel igen så det är som du säger man har, man har valt de här snyggaste scenerna, för man har ju som ändå försökt att få det här till att ja, vara en väldigt eh, liksom, eh, tempodriven mm. grej och visst alltså det är ju en väldigt fartfylld bilscen eller biljaktscen det är det ju ändå om lite, lite kort tycker jag men det man ser av den om vi pratar nu dialogen mellan då Alex Murphy som RoboCop heter innan han blev RoboCop och hans partner kontra då skurkarna är väldigt snygga Främst skurkarnas, för man lär ändå känna dem som gäng ganska mycket med bara hur de pratar med varandra. Det råder mm. liksom inga tvivel mm. om vem som är hackskycklingen, Det råder inga tvivel om vem som är Nej. bossen i gänget. Och det råder inga Nej. tvivel om vilken attityd de har till varandra och så vidare. Vi får mm. väldigt mycket på mm. väldigt lite. Och också hur snabba de är att ta till de absolut grövsta vapnen de har- och ganska nonchalant mm. slår upp bakdörrarna och börjar skjuta och ha sig och jag gillar det för vi, vi, vi får veta så mycket på så kort tid vi spiller ingen tid där däremot skulle jag vilja veta som du lyfter fram att varför kom de undan och hur kom poliserna i kapp och hur lång tid har gått jag antar att det, det rör sig om max 10 minuter eller någonting sådant. men ja, visst, samma här. Hur tusan kom de undan i 10 minuter? <laughs> ja. Det där med att de anropar förstärkning men inte får det och går in själva. Det får faktiskt en förklaring för de anropar och får svaret på radion att det finns inga lediga enheter. Vi beräknas vara tillgängliga om 20 minuter. Ja, nej visst. Och visst, det är lite billigt, det ska jag vara fullt villig att hålla med om. Men det är ju åtminstone en förklaring till varför det inte dyker upp någon och de känner sig mm. så tuffa att ja men vi kan ta det här själva. Vilket då naturligtvis är ett katastrofalt Val att göra <laughs> Ja, givetvis Men det hade ju inte varit mycket till film Om allt hade gått bra där Och 15 minuter in så Ja, nu är filmen slut Vi tackar för oss Titelrollen dök aldrig upp <laughs> Nej, verkligen inte. De hade kunnat göra en snyggare eldstrid där av alltihopa om de då bara hade haft med sig sin backup och så hade det inte känts lika påskyndat hela grejen. Mm. Jag, jag köper definitivt att de som sagt säger att ja, man backupen dröjer 20 minuter för ingen är tillgänglig just nu och det är Visst, det är ju som illa som det är. Men mm. jag blir bara så förvirrad av alltihopa just det här med att skurkarna ändå på något vis lyckas komma undan. Vilket jag inte liksom begriper. Att de har tiden nog för att parkera där i lugn och ro. Sätta sig ner i sina töljer och stolar och inte bry sig någonting alls verkligen om att det skulle dyka upp poliser. Mm. Så att och sen att de dessutom inte förväntar sig att det kommer någon fler än just då de här två poliserna som de har sett sedan tidigare som håller på att jaga varandra. Ja, jag tycker att allting är så himla påskyndat. Så mm. Speciellt när de helt plötsligt då klipper efter att då Murphy och Lewis, att de här två poliserna har då gått in i byggnaden och det har blivit lite, lite elstrid, och lite saker som går snett som sagt. Det var ju inte jättesmart att gå in dit när det är så många skurkar om man bara är två. Mm. Och dessutom har man spritt på sig. Ja, dessutom ja. När det då sedan går åt skogen så tycker jag också att det blir ett sju klipp där. Till att en helikopter då har plockat upp Murphy. Som jag inte ens kan begripa att han överhuvudtaget är värd att plocka upp av en helikopter. För jag menar, hur snabbt kom den dit till platsen? Hur, hur död var inte han vid det här tillfället? Och vad hände med skurkarna efter det? Och, och hur lång tid tog egentligen backupen på sig att komma? Mm. Hur, hur mycket tid passerar egentligen inte där inne när de då skulle lite halvt smyga runt och försöka ta ut den här skurkligan? Ja, det är ju ganska uppenbart att vad vi vill med den här scenen är att äm, bygga upp en anledning till att äm, Alex Murphy blir äm, dödligt sårad. Mm. Eller ja, jag skulle ju vilja säga att han blir ju men äm, Ja, samma här. Eftersom att vi ser sådana här små flashbacks till det förflutna medan han då flyttas av ambulanspersonal i den här ambulanshelikoptern. Man ser från hans perspektiv när han ligger på britsen på väg till operationssalen och man ser under operationerna de försöker att då få igång systemet igen och så mm, vidare. Mm. Det ger man ju intrycket att han är ju inte död ännu, men han är Nej. ju på gränsen, så att säga. Mm. Det är det är mm. sista andetaget. Och vet du vad? Jag tycker det är emotionellt väldigt effektivt. Jag menar, man, man känner ju med honom och adrenalinet pumpar och man liksom... Precis som det är tänkt. Men det betyder ju inte att man, man kan ställa de här frågorna som du gör, att... Hur lång tid tog det innan ambulanshelikoptern kom dit? Och hur kommer det säga att den var tillgänglig när inte polisen var det? Och, och så vidare. Där, där är några små logiska glapp. Men jag är ändå villig att köpa det för... Det är ju det är lite det här som är poängen med filmen. Att det här ska hända. Mm. Små logiska felsteg som sagt manuset är inte perfekt. <laughs> Verkligen inte. Men... Um, jag är villig att förbese det till innehållets fördel så att säga. Ja, jag tycker väl också att det här emotionella som man bygger upp ändå där när han då ligger på och Han är dödigt skadad och han har de här flashbacksen och man undrar förstås som tittare hur ska det här egentligen gå. Det har jag egentligen inga problem med men det blir liksom ett problem för mig. Speciellt när jag nog sitter och, och liksom analyserar filmen rent av. Därför att för mig så har Murphy redan dött. Att han då ligger på den här britsen och faktiskt har de här enorma flashbacksen och liksom verkligen är levande. Därför att just vi, vi får se saker och ting från hans perspektiv där han ligger. Det gör att jag har lite svårt för att köpa hela situationen. Hade man bara liksom gjort det lite snyggare där och inte varit riktigt fullt lika råbarkat våldsam. Även om det ska liksom, det ska ju spela roll för vissa saker som ska eskalera senare i filmen det är det, det mesta här handlar om just hur, hur situationer eskalerar men hade man bara mm. varit lite mer sparsmakad så att jag hade kunnat köpa just att han lever typ kanske besko honom och den där sista kulan i huvudet så då hade jag känt det bättre Ja, för de reagerar ju på att han fortfarande står efter att de har um, avlossat en ganska obehaglig hagelsvärm av olika kalibrar och vapen. Och, um. mm. Det är väl lite det som, som jag tycker är poängen. Att han har en slags um, livsgnista och vill verkligen inte dö som gör att han kommer att överleva som Robocop. Men den där sista kulan är ju som sagt väldigt dramatisk. Men som du säger att där är det ju egentligen kört... Från start. Och då mm. blir ju de här scenerna på britsen kanske lite... Men vänta, är man inte död efter det där? <laughs> ja. Det var ju inte så att han blev skjuten från långt håll. Så att det kanske är så att hjärnan bara är måttligt skadad. Det är ju faktiskt ganska... Mm. Avrättningsmässigt om vi säger ja, så ja, ja, väldigt mycket Men det är ju den här överdrivna attityden till vapen Som man vill porträttera Åtminstone är det så jag mm. tolkar mm. det Och där mm. får ju logiken ta ja, plats Det kan mm. man ju ha åsikter om Jag väljer att se det som att det funkar här men i andra filmer hade jag kanske inte varit lika generös. Det är, det är kanske nostalgin som talar, <laughs> men... Um vi får ju åtminstone råmaterialet till resten av filmen och det är ju huvudsaken. Ja, som sagt det är, man går ju verkligen rakt på sak och det är pang på rövbeten här för att nu får vi ju verkligen någonting som då bygger upp den här karaktären just Murphy, också då känns som Robocop. Så att, mm. eh, bygger upp, det... mycket snyggt. <laughs> ja, det var inte meningen att ha en ordvits där, det var det verkligen inte. Men ja, ord bygger upp verkligen inför vad som komma skall. Jag gillar verkligen de här um, sekvenserna därefter där du ska föreställa att han, um, att han vaknar upp i sitt påbörjade mm. påbyggda tillstånd. Att det är precis som mm. att de, de rebootar honom här och där för att se så att alla system funkar och att man då får ja. en kort stund se från hans ögon hur processen går till där de då ja har nått olika stadier i hans återbyggande- för varje då, uppvaknande. Mm, mm. Det gör så himla mycket för mig alltså. Mm. Samma sak här. Jag gillar också de där scenerna väldigt väldigt mycket- speciellt eftersom man håller som så mycket hemligt också- för att då pratar de ju som bara till ja, dels varandra- de här personerna som är inblandade i att nu då hålla på- att operera Murphy och göra honom till Robocop- att de pratar dels lite granna med varandra dels med honom till och från även om han då inte är kapabel till att direkt ge några svar på tal och sådär mm. men att man ser som inte riktigt vad som händer utan man hör bara lite granna vad de håller på att göra för någonting och så till och från så får man se då till exempel när de lägger det här rutnätet som, som ska bli en del av hur han faktiskt ser på världen Mm. Och så är det så där verkligen långt långt fram också Innan man verkligen får se vad de har gjort för någonting Och hur mycket som egentligen kvarstår Eller rättare sagt hur lite som kvarstår av Murphy Och hur mycket som är Robocop mm. Ja alltså det är ju väldigt talande där de till exempel säger Vi, vi lyckades rädda den ena armen på honom mm. Och chefen för projektet bara säger Ja ah, men vadå, det är onödigt vi, vi kom ju överens om att det ska vara 100% proteser –Robotproteser då, naturligtvis. –Kan vi bara skära av den? –Ja, vi, tekniskt sett är han ju död och vi äger kroppen, så det var ja. köra hårt, liksom. –Ja. Och –Det, det är ju liksom så här, vi pratar ju ändå om en människa, en människas kvarlever– ja. Visst, visst. Och det har bara gått till att bli en produkt. Det är bara en hög mm. som de känner att men det kan vi göra vad vi vill men Det är ingen mm. som bryr sig. Vi har lagen på vår sida. Det är ju ja, också visst. så talande. Ja. ja, det är himla kul just när de säger den där grejen också, för och så reagerar reagera på verkligen att ja, okej, okay, visst. Så kan man ju också tycka och tänka. Visst, skär bort den. Vad tusan. procent stål. ingen köttfärs. Jag gillar också hur onödig man än kan tycka att den är nyårsscenen. Mm, mm. För då lär vi oss att det här teamet som håller på att bygga Robocop är arbetsnarkomaner. De spenderar alltså nyårsafton <laughs> på jobbet. Oh. Men de firar ändå och några av dem är ju måttligt berusade om vi säger så. <laughs> Men det ger oss också en liten indikation på hur mycket tid som passerar. För um, de säger mm. ju att det kommer att ta runt 90 dagar att bygga den här uh, prototypen som han ändå måste anses vara. Mm. Mm. Och um, vi får ju inget tidsperspektiv alls utan vi, vi vaknar ju upp så att säga tillsammans med Murphy när han startas upp. Och då blir det det här att ja hur, hur många veckor har det gått sedan jag... Var vaken sist. Vi, vi har ingen aning. Och då är det snyggt att okej. Okay, det har passerat så lång tid ändå. Ja, ja. Och nästa klipp är ju när de avtäcker honom. Så att säga. Och, mm. Det är jättesnyggt. Att man inte direkt ser honom. Om man inte är snabb och tittar på en av monitorerna. Som, som står igång då i, i bild. Mm. För då, då kan man ju faktiskt se honom. Men rent mm. tekniskt så ser du ju inte honom. Han är helt anonym än så länge. Och första gången vi tekniskt sett ska se honom i bild när han kommer på polisstationen då går han ju bakom sånt här glas som är dimmat. Så vi ser mm. ju bara en, en väldigt kuslig siluett egentligen. Ja, ja visst. Ja, det är snyggt gjort hela den vägen, verkligen. Det är enda från, verkligen, som sagt, när han faktiskt blir... När de påbörjar den här operationsprocessen och så just ända fram till att han faktiskt då sitter i sin egen lilla stol som mm. han har fått. Och det är det enda som egentligen är helt hans. Ja, förutom nu hans revolver. För jag, jag har svårt att se någon annan använda den pistolen om vi säger så. <laughs> <Jag gjorde ju. laughs> Men det är hans ja hem, hans liv. Utan den så kommer han ju förmodligen ja. att coola, för det är väl hans dockningsstation, om man vill ja, se det, det så. Det, det är så jag ser det också. <laughs> han sätter sig där för att ladda batterierna. Det må vara utdaterad teknik när det kommer till datorer och skärmar och de här mätutrustningen som gör då indikationer på hur hans hjärta och andra funktioner fungerar och så vidare. Mm, mm. Men jag tycker ändå att det är så vansinnigt snyggt. Och jag har svårt att se någon göra samma scen idag och få den att bli lika snygg utan att det blir i av någon form. Ja, ja det, det, jag tvivlar ju verkligen starkt på att hela den här scenen som vi nu har beskrivit och gått igenom att den skulle göras lika bra i den här rebooten det, då får de jobba väldigt mycket och i synnerhet med tanke på det man nu har fått se i trailern för det är ju ändå bilder som visar från när han har, när han har blivit Robocop mm. och sen är ju det är ju en helt annan grej där för som sagt han, är ju, han blir ju mer handikappad i den nya filmen Mm. Inte död som han verkligen verkligen ändå får ses är här. Han blir ju liksom ändå dödsförklarad. Mm. Och det är lite en, en poäng som jag tycker att den nya filmen verkar missa och skjuter lite över målet när man äm, väljer att göra det så. Det är en stor poäng med att han, att han tekniskt sett har dött och återföds på det här sättet. Mm. Och det här hör också till det visuella även om vi har pratat mycket som eh, man skulle kunna anse hör till det visuella i samband med manus. Men är det någonting jag inte gillar med den nya tolkningen som jag tycker är så fantastiskt snyggt i den gamla det är det här att det nya verkar lida ut av det som de nya Star Trek-filmerna anklagades för att lida av. Och det är um, iPod-designen. <laughs> ja, eller hur? Att det är så oerhört polerat och kurvat och vitt mm. och snyggt. Mm. Och det ska vara LED-belysning hit och led dit. Det, det är mer för att det ska se snyggt ut. Det ser inte praktiskt ut. Och det får man ändå säga att tekniken i Robocop 1... Från 87. Den ser ändå ut som att den ska användas. Och <laughs> finns där för att tjäna ett syfte, inte för att se snygg ut. Och det går Nej. jag lite igång på, ärligt talat. Mm. Mm. Ja, för jag tycker Robocop är riktigt snyggt designad, verkligen. Alltså, i den här originalfilmen. Tycker inte alls att han ser varken klumpig eller bullstig ut, eller ful heller för den delen. Utan det här tycker jag är, är riktigt smakligt gjort, verkligen. Och jag skulle mm. absolut inte beskylla hans design för att vara liksom född på 80-talet eller någonting sådant. Utan, mm. nej. Jag tycker att det här ser klart bättre ut. Alltså, när jag ser trailen så, bara rent spontant, liksom första intrycket, jag gillar den gamla Robocop designen bättre ändå därför att det som du säger det är så enormt polerat i den här nya filmen och visst han, mm. han må se häftig ut ändå det kan han väl få av mig ändå men han ser inte ut som Robocop. Nej det är väl det som är det stora problemet han ser ut som en kombination av Tron och Christopher Nolans Batman. Ja <laughs> en mekaniserad Batman. <laughs> ja. vi ska hoppa ifrån äh, teorier om den nya filmen och, och hålla oss till, till den gamla för äh, jag tror vi mår bättre då. <laughs> <laughs> jag tror också det. Vi kanske, med tanke på hur mycket vi pratar om just Robocop och därmed också Murphy och till och från mer om Murphy än Robocop så är vi väl inne på karaktärer lite grann redan. Ja, jag tycker helt enkelt att vi tar steget över och faktiskt börjar prata om personligheten Murphy och skådespeleriet mm. Och jag måste säga att jag tycker att Peter Weller som som spelar då Alex J. Murphy eller Robocop, vilket man då vill välja att kalla honom han gör det så fruktansvärt snyggt alltså Mm Mm, håller med i det är en hemskt imponerande faktiskt prestation där, både som Murphy men kanske främst som Robocop för att han, han ger verkligen intrycket av att vara den här före detta människan mm. men med fortfarande då väldigt mycket mänskliga drag och ju ändå ett mänskligt utseende också. Ja, och jag har hört, detta här får vi ta med en enorm nypa salt för jag vet inte hur pålitliga mina källor här är. Men jag har hört att Schwarzenegger ska ha varit tillfrågad om den här rollen och ska ha varit intresserad av att göra den. Mm -hmm. Men man ska ha gjort dräkten i förväg och han passade helt enkelt inte i den. Ah, nej, det kan ju tänka mig. Han är ju en ganska kraftig man verkligen så att... Och i ärlighetens namn, jag vet inte om jag hade velat se ett muskelberg i den här rollen. Liksom, jag Nej. gillar Arnold Schwarzenegger. Har man lyssnat på eskapisterna tidigare så, så vet man att jag <laughs> har en liten för till den mannen och hans spela. <laughs> ja, visst, samma här. Men han passar som Terminator. Jag vill inte se honom som Robocop. Därför att mm. Alex J. Murphy är ingen elitidrottare, han är ingen muskelbyggare, han är en familjefar som är polis. Ja. Han ska ja, se normal precis. ut, sen behöver det inte mm. betyda att han är på något sätt i dåligt skick eller liknande, men han ska inte se extrem ut. För det kommer han att göra sen när han blir ombyggd. Så. Ja, eller hur, eller hur, ja. Han är ju ingen superpolis när han nu kommer till den här avdelningen och får jobbet på den här polisstationen där vi får se mycket som utspelas. utan Han är ju bara en, en vanlig snut, så att mm. säga, egentligen. Mm. Och så sedan blir han ju liksom en superpolis i och med att han blir Robocop. Det är ju lite grann därför också som han just... Hamnar i hela den här situationen egentligen. Att han spelar lite för mycket på sitt högmod. Att, som man berättade tidigare. Men bara det säger ju lite grann om hans personlighet. Just för om vi tittar tillbaka på. Början av filmen när vi lär känna honom. Så pratar han ju om sin son. Han visar upp ett trick som. Ja, visar upp och visar upp. Men han, han sitter ju och snurra på sin revolver under sin dödtid så att säga. Han är fortfarande i tjänst men det är ju som ingen uttryckning just då utan han och hans partner Louis ska väl ta en fika eller någonting sådant. Och så ser ju då Louis att han sitter där och snurrar på revolven och har sig och då berättar han ju att Ja, han har ju som snappat upp det här tricket från någon typ av tv-personlighet som hans son då beundrar lite granna. Så att för att imponera på sonen så vill han ju kunna göra samma sak. För sonen frågar ju, oh wow, cool, kan du också göra så där pappa? Så det är ju klart att han måste lära sig det. Och så sedan säger han ju samtidigt att ja, okej, okay. och för att jag tycker det är lite häftigt också. Eller att det ser ju lite häftigt ut. Så att det är som därför som han dessutom kanske då Går in i den här situationen ensam med sin partner och tycker att äh, det här reder vi ut, vet du. Vi är ju snutar, liksom. Så det är som sagt: han, han är ju så himla medmänsklig trots allt, och jag tror att han gör ju den rollen bättre än, än Schwarzenegger verkligen och hamnar i den här situationen. Jag skulle vilja säga att eh, han må ha hög bord och tro att vi kan ta hand om det här. Men det är inte för att han är på något sätt arrogant eller någonting sådant utan han har bara hög tilltro till sin talang och till sin partner att vi, vi kan klara det här trots allt vi inte får backup. Det är inte så att han går runt och är direkt kaxig. Jag får snarare känslan av att han är hyfsat ödmjuk ändå inför sin eh, nya utmaning på det här nya mm. området och så vidare. Ja. Sen behöver inte det betyda att man inte kanske är stolt över sin talang men han springer ju inte runt och skryter direkt. Nej visst, alltså, speciellt där, där i början så skulle jag också säga det att han känns absolut som en helt vanlig polis liksom som inte alls har något så här superförtroende direkt utan när han då introduceras där för avdelningen och får reda på vem hans nya partner är så då skulle jag snarare säga att tvärtom att han verkar väldigt försiktig och sådär. Sen däremot så tycker jag att jag menar, när, när situationen hettar till då tar ni ju verkligen, verkligen sitt jobb på allvar. Och att vara polis, liksom, det är verkligen att upprätthålla lagen. Och att skjuta med vapen. För det är ju som det första som händer. När han och hans partner Anne Lewis drar iväg med sin polisbil och ska jaga efter den här skåpbilen som vi pratar om i den här biljakten så tycker jag ändå att, oj, Jösses, de är som inte rädda för någonting verkligen. För att menar, han sticker ut halva sin kropp ur passagerarsätet och håller i två stycken revolver och bara skjuter hejvilt mot den här skåpbilen och nu skjuter ju liksom skurkarna hejvilt också så att det är väl inte så himla konstigt egentligen men samtidigt så, jag vet inte, jag skulle vara lite mer försiktig än att hänga på det där viset i en vild biljakt där man blir beskjuten av sådär typ sex stycken skurkar eller hur många de nu är där om med den dessutom beväpningen som de har till skillnad från två stycken revolver Jo men det kan man välja att tolka på ett av två sätt Antingen så äh, anser han att han är liksom superpolis och klarar och mm. liksom, ser på mig. Jag kan skjuta med två revolver och ändå missa ganska uppenbart. Men, äh, men ändå, liksom äh, jag, jag klarar det här, kolla på mig. Eller så äh, känner han bara att jag behöver ta de här extra medlen för att kunna försöka ta ner de här skurkarna man kan ju naturligtvis diskutera hur smart det är, men jag ser honom ändå inte som någon slags kaxig kille utan det är en impuls som han faller för och resultatet kan ju diskuteras ja, jo det kan ju det, men som sagt, sen är ju också, jag menar hela den här scenen är ju trots allt också skriven för att det ska det ska leda till att så småningom så blir han ju som sagt ganska sönderskjuten. Så mm. att biljakten ska ju leda någonstans, och sen ska ju det som händer när de bestämmer sig för att ja, vi går in också leda någonstans. Så det är ju liksom actionscen på actionscen som sedan leder till ett, ja, inte förfall, men som sedan leder till liksom ett misstag som verkligen hade kunnat undvikas om man bara hade ja, kanske avläst situationen bättre. Ja, men vi ser honom ju väldigt flyktigt som människa. Det är väl en bråkdel av filmen innan vi ser honom klädd i plåt <laughs> ja. så att säga. Precis, en bråkdel. Här. Och det är ju egentligen hans prestation som nu robot, eller ja, syborg. Hälften människa, hälften robot. Mm, som mm. är själva huvudskådespeleriet för den här rollen. Ja. Och både försöken att porträttera då... Den maskinella delen av honom som bara gör det, det den blir tillsagd eller mm. är programmerad att göra. Så um, sköter han det väldigt snyggt. Jag köper att det verkligen är en liten dator som talar om för honom. Nu ska du göra si, nu ska du göra så. Mm. Och när den mänskliga delen av honom börjar vakna upp så, så gör du det, det successivt. Och um, jag tycker det är snyggt porträtterat att, att han är förvirrad, han vet inte riktigt vad det är han ser. Och ju mer han ser desto mer börjar ju insikten att han är människa och att um, mm. det här är hans minnen. Men han kan inte riktigt sätta dem i kontext. Det är förvirrande. Peter Weller gör det här så snyggt. Det är en imponerande insats han gör verkligen. Och jag tänkte det först att har de bytt ut skådespelaren nu? Eller kan han verkligen liksom framförallt föra sig på det där viset som man ändå gör? För att mm. även om han är rätt smidig av sig så han ska ju fortfarande vara lite robot. Mm. Även om man som sagt då är hälften människa hälften robot. Men jag är väldigt imponerad verkligen av den här prestationen. Att dels då vara en till synes bra skådes bara överlag även om han inte är klädd i en full liksom, robotmundering men bara överlag en riktigt bra skådespelare insatsverk igen, han klarar av att leverera en sak som jag måste ta upp här som också hör till det visuella egentligen men jag skulle säga att skådespeleriet trumfar det visuella här det är det faktumet att han lyckas porträttera att den här kroppen han går runt med nu- väger åtskilliga hundra kilo. Mm. För alla ljudeffekter utav hans steg- som är väldigt ikoniska för rollen, de här- jump, jump, jump. Mm. De är ju tillagda i efterhand naturligtvis. Det är ju i postproduktionen. Men hans rörelser tillsammans med de ljudeffekterna- känns så enormt realistiska. Ja, ja. Och ärligt talat, hur många hundra kilo- mekanik har de varit tvungna att bygga in för att då hålla den här kroppen vid liv, det lilla av honom som finns kvar. Det måste ju vara enorma mm. mängder. Och såna saker väger. Mm. Vi, vi har ju ofta pratat om det här med att försöka behålla, ja, det realistiska för att man inte ska tappa intresset för en film eller berättelse därför att det blir för extremt eller man, man tappar tron på det man ska försöka bibehålla tron på. Ja. Och jag brukar ju säga att ju mer extrema grejer du förväntar dig att en publik ska acceptera desto mer jordad i realism måste resten vara för att du ska kunna överse att okej, okay, vi är kapabla att bygga om en människa så att det är hälften robot men då måste allt annat vara ändå hyfsat realistiskt för att vi ska förbese den lilla fantasigrejen så att säga mm. och då är ett sätt att göra det här realistiskt att han kan inte hoppa runt och göra ninjakickar eller någonting sådant därför att det är han är alldeles för tung för, han innehåller för mycket mekanik mm. och gissningsvis, han är inte så smidig därför att vi har inte byggt maskiner som, som är så smidiga att de kan göra sådana saker, då är vi ju tillbaka där på 2014 versionen igen, i alla fall enligt trailersen, att um, jag köper inte att han är en maskin för um, han hoppar runt som en ninja och nej Förlåt, ett litet sidosteg igen. Men, men som sagt, det här porträtterar ju väl well och så snyggt. Ja, han gör ju verkligen det. Och det där är ju en sak som jag verkligen förväntar mig få någon form av då förklaring till i den nya filmen. För att där är han ju som sagt ganska mycket robotninja snarare. Och jag undrar om... Jag tror väl att man har säkert skrotat väldigt mycket av just vad som händer i den här filmen. Och den tekniken som de använder- för jag tycker dessutom att 2014 versionen av Robocop verkar ju vara lite mer futuristisk i sig också. Mm. Här var det som ändå fortfarande 80-tal eller liksom slutet på 80-tal, tidigt 90-tal. Att man använde den tekniken och det var de miljöerna och sådär. Mm. Och, och därför kan man inte bygga liksom en, en ninja-robot direkt utan man har fortfarande vissa begränsningar. Men alla de begränsningarna är som borta i den här kommande filmen och, och ja, om det då ska bero på antar jag att den är lite mer framtida du sa att man inte byggde en ninja-robot åtminstone inte förrän i tredje filmen och det är en av anledningarna till att den filmen är fruktansvärt dålig men eh, vi ska inte mm. gå in där nej, vi ska inte det får hoppas att de inte går den vägen i den nya filmen så att det blir en Robocop 3 och hela den, den risken är ju stor om du frågar mig, men men ja, ja. Den Nej, men alltså, Robocop 1 handlar ju om hur skulle det ha varit om vi lyckades bygga det här nu mm, med visst. tekniken som den såg ut nu mm. och visst, nu är det över 20 år gammalt men det har sin charm tycker jag men det, det kommer vi till när vi pratar det visuella mm. vi har kanske inte så mycket mer att säga om Peter Weller mer än att det är oerhört snyggt och att eh, vi kan inte tänka oss någon annan i, i den här rollen Nej visst, jag är, jag är glad över att det var just honom som sagt, hur mycket man än må tycka om eh... Schwarzenegger som sagt och, jag menar, han har ju spelat <laughs> någon form av halvrobot sedan tidigare och har även visat sig kunna liksom återspegla bra känslor och sådär alltså att man faktiskt känner någonting för personen fast den han då är halvt robot men det känns som att Peter Weller ändå verkligen, verkligen levererar i rollen och att det, det var ett bra val att ha honom jag ska säga en sista sak om när han är Robocop som jag tycker är så himla komisk också som också är en av de här sakerna som jag reagerar lite grann på ändå att ja, det var ju ett <laughs> intressant val att göra ändå. Låt höra, nu blir jag ju nyfiken. Jag gillar ju hur snabbt de skickar iväg honom i tjänst efter att han då är färdigställd och som sagt, han blir avtäckt. Vi får följa med honom ut till liksom den här tronen som man kan kalla det för. Där han då sätter sig ner och, och liksom, ja, egentligen laddar batterierna liksom in. Det är ju lite sådär att han återvänder dit och, och, och tar det lugnt när han inte är ute på gatorna. Men det som sagt, det går sjukt snabbt tycker jag för att han ska då bli... Bara utskickad. Han, han blir satt i den här stolen. De kontrollerar att allting är okej. Okay, systemet funkar som de ska. Han får upprepa de här tre lagarna som... Han då ska liksom leva efter. Visa sig därefter vara sjukt pricksäker då med, sin, med sin pistol när han står där och, och över tillsammans med några andra poliser. Och verkligen skjuter totalt sönder i småsmulor en sån här prickskyttetavla som kommer farande mot honom. Och efter det är de sjukt nöjda. Ja, men det här är en superpolis verkligen. Han svarar på tilltal, han kan sina regler, han kan skjuta i prick suveränt, kör bara. Alltså, vad hände med någon form av vettig testperiod? Jag menar, det gick ju inte som sagt så himla bra med den senaste roboten. Och så ser han då den första skurken som han då tar hand om i sin tjänst. Men han får dessutom en egen bil. De bara, här är nycklarna, sätter i bilen och kör iväg och börjar upprätthålla liksom samhällstjänst. Hopp! Skitbra verkligen, tyckte väl någon. <laughs> jo men du, jag har alltid sett det lite som en parodi på att företag är alldeles för snabba på att släppa ut produkter som är otestade. Och att det finns risker med att... ja. Har man inte testat dem så vet man inte riktigt hur det kan gå och så vidare. Att um, nu, ja men allting funkar iväg med honom. Vill ja, vi vill se ja. honom i aktion. <laughs> jag, jag är så sugen på att få leka med min nya leksak som mm. den här avdelningschefen mm. är. Mm. Det är vansinnigt precis som du säger men Även det tycker jag är som sagt en, en parodi. De var ju helt beredda med att göra det med den andra roboten också. Det var ju bara för att det gick fel inför styrelsen på OCP som eh, det stoppades. Ja, just alltså. Ja, det alltså. Det var ju tur att eh, den där lilla testen eller demonstrationen gjordes av den förra roboten. För hade de bara skickat ut den däremot så hade ju det varit horribelt. Nu klarar jag åtminstone den här Liksom prototyper prototypen vad ni så kallar Robocop för att faktiskt liksom skjuta och räkna upp de här lagarna att man ska liksom ja, serva allmänheten och så vidare så att det, är, det är väl tur det sen tycker jag ju inte att han kanske är den allra smidigaste på att upprätthålla lagen dock för det här lilla rånet som då sker som vi pratade om tidigare i den här lilla, lilla snabbköpet Alltså när han tar hand om den skurken. Det är ju bara klubba ner verkligen. Kasta in i någon sån här typ av skyltfönstres sk skåpaktig sak som står där inne. Ett kylskåp helt enkelt. Ja, ett kylskåp, ja tack. Och så bara lämnar han dessutom skurken helt mer västlös, potentiellt sjukt sårad av allt det här äh, som har hänt i butiken. Och så bara säger han tack typ för ert samarbete till de här två halvvettskrämda gamla butiksägarna. Och går därifrån och tycker att nästa mål. Ja, fast vi får ju faktiskt inte se exakt vad som händer därefter. Så det är ju bara för att man ska se själva arresterandet mm. Sen har det ju förmodligen hänt lite grejer därefter Men jo. det är ju inte lika häftigt att se som sagt Nej, det, det kan jag ju tänka mig inte är För att förmodligen så kommer det ju dit poliser så småningom Jag förväntar mig ju inte direkt att de två ägarna Tog hand om den här medvetslösa, sjukskådade, halvdöda personen Utan förmodligen så var ju någon som kom och plockade upp honom men ändå, det är just hela det här sättet som man tar hand om det på, han är ju ganska överbrutal, men det är ju också förmodligen en liten liksom, känga där, på tal om så här samhällskritik och sådant och satir, just att det är kanske lite övervåld i den där scenen. Ska rättvisa skipas, så då är väl alla medel tillåtna. Ja, uppenbarligen. <laughs> Det är väl hög tid att vi går vidare till um, officer Ann Lewis Som um, är då Alex Murphys um, partner mm. Och uh, sitter med i uh, polisbilen och i den han åker ut och försöker ta fast det här uh, mycket brutala gänget tillsammans med mm, Absolut. Jag gillar verkligen Ann Lewis och jag tycker att det är en fantastisk dynamik mellan henne och uh, Murphy Oh ja, det är det verkligen. Och hon visar sig ju dessutom väldigt tidigt ändå vara en kapabel kvinna med skinn på näsan. Jag har väl uttryckt det här med skinn på näsan tidigare ett par gånger men ja, handlingskraft är hon ju verkligen för hon visar ju att hon är verkligen en, liksom en tuff polis som absolut kan ta lagen i egna händer när det behövs och tar absolut inte någon skit från skurkar när vi liksom ser henne till en början. Och överlag måste jag säga det gäller inte bara en Louis utan det gäller andra poliser främst och kvinnliga poliser som man ser lite i bakgrunden så att säga det är inte några huvudroller på på något större sätt men att de framställs ändå som väldigt kapabla. Mm, mm. Och man skiljer dem inte så mycket från då, de manliga poliserna. Jag menar, de har till och med delat omklädningsrum. Och det verkar inte som mm. att någon direkt bryr sig. Nej, att, där står kvinnliga poliser och har precis duschat och håller på att byta om. Utan de pratar om dagsläget. Och om en kollega som ligger för döden mm. på sjukhuset. Och mm. de är väldigt upprörda över läget och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja, men det här är en arbetsplats där både män och kvinnor arbetar sida vid sida. Och det är ingen stor grej att det är en kvinnlig polis eller en manlig Nej. polis därför att... Ja, det är poliser... Mm. Precis. Det är väl det du vill, skulle rycka ut Det spela väl ingen roll vad polisen har mellan benen Nej. Mm. Och så gillar jag ju verkligen då Att just ann Lewis har lite skinn på näsan Hon är en, en tuff brud mm. Men det är inte så tycker jag åtminstone Att det känns som att hon ska vara en tuff brud Bara för att vi ska visa Kolla, en tjej kan vara tuff också <laughs> Nej, Nej det, är, det är den här personen som är, som är tuff Det ja. är en del av hennes personlighet Ja Sen får vi också se att hon är inte bara en tuffing som eh, går runt och eh, klubbar är brottslingar. Utan hon har en väldigt mänsklig och varm sida också. Mm, mm. Hon är komplex utan att vara överdrivet djup så att säga. Vi, vi måste mm. inte djupdyka i flera lager utan personlighet och traumor eller liknande. Vi, vi får en känsla av att ha en mångsidig människa som bryr sig om sin partner som hon har visserligen ganska nyligen träffat men ganska uppenbarligen så har de kemi och, och retas och snackas med varandra mm. på ett sätt som ändå känns som att ja, men det känns som att vi har känt varandra mycket längre än, än vad det har gått så att säga. Och det är rätt skönt också tycker jag att eh, man bygger en, en väldigt bra relation mellan de där två utan att verkligen fläska på allt för mycket. Och som sagt, man gör henne inte bara för att hon nu liksom väldigt tidigt läxer upp en skurk och vi ska förstå att, att hon har som sagt skinn på näsan och hon är verkligen en bra polis. Så jag, jag tycker som inte heller att man på något sätt är övertydlig med någonting. Och samma sak just med den här då känslosamma sidan som hon även också har och hur bra kemin är mellan henne och Murphy- hon har inte sådär överdrivit mycket sentid då, men, men jag tycker absolut inte att hon har för lite sentid heller. Utan det är som ganska lagom. Hon försvinner ju ur bild där ett tag. Och man fokuserar väldigt mycket på Murphy. Och hur han blir Robocop och sådär. Det är ju som helt normalt dessutom. Sen kommer hon ju tillbaka in i bilden Och jag tycker som bara att ja, det är, hon har en himla bra karaktär. Verkligen. Hon är ju dessutom den enda som eh, känner igen då Robocop som Murphy. Och eh, jag vill ju tolka det som att han gjorde ett sådant intryck på henne under den tiden de kände varandra. Med nu det här med att eh, svinga på pistolen och deras eh, samtal och så vidare. Att hon börjar känna igen de här små... Grejerna som har blivit så inristade i hans ja, personlighet och mm. psykologiska profil att det har överlevt trots att han själv då har dött. Ja. Jag menar när, när man har den här provskjutningen på skjutbanan där han fullständigt demolerar den här måltavlan, tar ner revolvern och så gör han den här snurr grejen innan han hölstrar den. Mm. Det är ju en jättesnygg sån här koppling där hon liksom, vänta nu här, det där känner jag igen för tusen det gjorde ju Murphy. Mm. Och är det han? Hon, hon ser jättetveksam ut. Och så är det lite det här att hon inser att det är han. Hon vill ändå hjälpa honom. Men han ganska uppenbart har inte börjat att minnas vem man är än och så vidare. Det, det, är, en, det är en spännande dynamik däremellan. Mm. Och, um, han får ju också en allierad som verkligen försöker hjälpa honom. Mm. Men vet du vad som är det absolut bästa? Ja. Som jag är så glad över. Ja. Hon är inte ett kärleksintresse. Nej visst, jag misstänkte att det skulle, att det skulle komma till det <laughs> faktiskt. <laughs> och det är inte för att jag inte gillar kärleksintresse. Men det är så typiskt i den här typen av filmer. att Så fort det är en manlig polis och en kvinnlig polis. Eller en man och en kvinna som ska para sig ihop i yrket. Så ska det vara den här liksom. Är de kära? Är de inte? Det verkar lite så. Sexuella spänningar, bla bla bla. Mm. Ibland så kan det vara riktigt stimulerande. Men när det blir varje gång så blir det så trött. <laughs> ja, ja nej, vi får ju vara glada över att Murphy har ju ändå sedan tidigare en familj trots allt. Så att det, det finns liksom ingenting sådant där, i, i, inte ens till en början. Även om vi nu inte får mm. riktigt veta så mycket om att han har en familj förrän lite senare i, i filmen men som sagt, det är, det är himla skönt att den spänning som finns mellan dem det är ingen sådan typ av spänning man behöver inte, som du säger fundera på huruvida de är kärlekskranka i varandra eller inte, och vars det eventuellt ska leda eller inte leda mm. och det, det, det är helt klart skönt, det är det verkligen utan här är det, här är det tjänsten som gäller är Det är en klyscha som används lite för ofta och Mm. Det gör ju att den både holkar ur sig själv. Men den holkar ju också ut schangon som de dyker upp i, så att säga. De här klyschorna. Och mm. ja, jag, jag är glad när de har tänkt lite annorlunda. För det, det måste inte vara samma varje gång. Så där är det tumme upp på, på Robocop för min del. Och jag tycker att Nancy Allen, som spelar då Officer Ann Lewis. Gör en, en kanonroll och är ju också en av de rollerna som kommer att återkomma genom alla tre av de här filmerna. Och det, det förstår vi ju verkligen redan när vi ser den här filmen. För som sagt, de, de gör bra rollprestationer, båda två, verkligen. Så hade man bytt ut någon av dem så tror jag nog att det hade märkts en hel del, verkligen. Och det hade ju varit särdeles tråkigt just i, i fallet med då Ann Lewis om man hade bytt ut liksom Nancy Allen och spelat henne för att hon ser man ju verkligen vem hon är på nu kommer inte jag ihåg så mycket av Robocop 2 3 och hur mycket man får se just Robocop utan sin hjälm men där hade man ju som väldigt billigt och enkelt kunnat komma undan med att byta skådespelare bara därför att det är en mun och haka du ser lite gamla Batman situationen alltså <laughs> precis <ja. laughs> innan vi riktigt går vidare får jag, jag göra en liten anekdot från här om dagen ja absolut <laughs> skjut in dem min sambo tycker väldigt mycket om um, That 70s show Jaha <laughs> Ja, redan här vet du Vart det backar ja, Absolut, ja Och dagen, innan jag hade satt mig ner för att titta på den här filmen Så frågade hon, åh oh, det går på en av kanalerna, kan vi inte titta på det? Och jag sa, nej, jag, jag klarar inte av det av en väldigt speciell anledning. <laughs> För då kommer jag bara att sitta och vänta på att en viss karaktär i Robocop ska säga DUMBASS! <laughs> <laughs> För um, Kurtwood Smith som spelar pappan i um, That 70s Show... Mm. Han är ju med här och spelar Den mycket obehagliga Clarence J. Boddicker oh, Sjukt hur råbarkad han verkligen är han, han har ju inget hjärta Mer eller mindre Skulle jag säga alltså, Det visas ju väldigt tydligt när vi som sagt i skåpbilen i den här bilak-scenen som, som hände väldigt tidigt i filmen som du sa att man ändå rätt snyggt på väldigt kort tid verkligen etablerar vilka karaktärer som skurkarna är vilka personligheter de har vilka roller de har inom det här skurkgänget och Clarence då Kurtwood Smith, han sätter ju väldigt snabbt sin roll där som att han är ju verkligen den som styr och ställer i gruppen han är hjärnan och han, han visar ju också väldigt, väldigt snabbt på hur enormt just hänsynslös han verkligen är också och inte rår några som helst med regler för någonting. Ja, vi kan väl säga som så att Kurtwood Smith har blivit lite typecastad och hamnat i ett fack för det är ju lite den rollen han har blivit känd för att spela. Den, ja elaka hårdingen så kommer med lite elaka med. Ja, jo. Och när jag såg och förstod vem han var också det, det gick ju rätt fortverkligen mycket på grund av just den här attityden som man ändå är så van vid att, att han faktiskt har, även i That 70s Show även om det är en, en komisk serie och han också är rätt komisk många gånger i den. Så just det här sättet som man kan säga sånt som Dumbass på det är liksom när han avfyrade den första sån kommentarer när han verkligen liksom rött till åt någon och talade ner till den personen så då förstod jag verkligen att, men du, det där ansiktet och det där sättet att prata på hmm. Kusligt bekant Ja, men vi får ändå säga att han är lite obehagligare här, det. Ja, värre Snäppet värre, ja Men Clarence J. Boddicker är ju gängledaren för det här gänget och har ju fingrarna i Ja, princip alla kriminella aktiviteter som mm. händer i den här staden. Han sysslar mm. med knark, han sysslar med rån, han mm. sysslar med mord. Jag mm. menar, listan kan göras lång. Mm. Och huvudsaken här då, han är ju också Robocops mördare. Mm. Och det spelar ju stor roll för då Alex Murphy när han äm, börjar minnas det här. Och det blir ju lite av ett vendetta att äm, ta fast boddyker- Först ja, för att ja, jag är polis och du är en uh, snutmördare så du ska mm. in bakom lås och bum. Och sedan utvecklas ju det detta till um, ja, en mycket blodigare sammandrabbning mm. mot slutet. Och jag gillar faktiskt Clarence som skork. Det är ju inte en scen där man inte vill sparka honom mellan benen bara för att han är så uh, sån obehaglig människa. Mm. Håller med fullständigt. Alltså, han är ju lysande i sin roll, tycker jag. Jag eh, kunde väldigt snabbt förbi se att jag annars brukar se honom som då just pappan i That 70s show. För han, han kan ju som sagt vara eh, lite liksom Ari Sint där också. Men eh, här, är, han spelar ju hänsynslös och väldigt råbarkad och han gör det fruktansvärt bra tycker jag och väldigt övertygande. Jag tycker att han är en himla bra skurk som verkligen får mig att känna ett, ett obehag liksom, och verkligen genuint tycka att det här är en skitstövel. <laughs> Av sällan Ja. Och Jag skulle vilja påpeka också att han känns ju inte stereotypt skurkig heller. Han har ju hittat en helt egen stil. Han gör ju det som vi associerar med skurkar. Men han lägger till någonting extra som gör att det, det känns ändå frävt om vi pratar i porträttering. Mm. Och, och samtidigt har de här vibbarna av igenkänning. Så att vi ser att han är skurk, naturligtvis med, med tanke på vad han gör. <laughs> men han ja. är unik på många sätt. Mm. Ja, han är ju en väldigt oberäknelig skurk och han är ju inte rädd för att bara kasta sig in i situationer eller överta situationer och bara göra saker på sitt eget sätt. så att han, har ju, han har ju väldigt mycket personlighet och som du säger just ens personlighet som inte är på något vis här, skräddarsydd utan han ger liv till den här, den här skurken som Clarence är och det är ju det som gör honom mycket skrämmande också. Och det är ju något särskilt med Smitts porträttering som gör att karaktären hoppar ut från rutan och blir mm. nästan kusligt, obehagligt verklig. Ja, ja, jajamän. Jo, det är helt klart en tumme upp här också. En himla bra roll och en himla bra skurk också, verkligen. För den delen. Vi kan ju inte säga detsamma om hans hejdukar tyvärr för de faller tyvärr inom vissa stereotyper, så att säga. Vi har... Mm. Den klassiska svarta medhjälparen som är väldigt galen och väldigt... Hey, what's up? What's up? Ja, äh, ja. äh, äh, äh, äh. Amerikansk störig, om vi säger så. Ja, gud liksom. Vi har den äh, mycket typiska italienska då brottslingen som <laughs> går runt i sin äh, Armani-aktiga kostym. Ja. Och liksom... Hey, hey, hey! Mm. Och mm. är störig på sitt sätt. Vi har... Äh, jag skulle vilja kalla honom för skinheaden som um, har väldigt kort stubin och hjärna mm. liksom bankar och slår och skriker och skjuter och ja, är väldigt ja. um, pubertal i sin humor och så vidare mm. och de går inte riktigt bortom de här uh, fasta karaktärerna om man säger så, de, de stannar Nej. kvar där inne för det är varmt och behagligt <laughs> och ute är det kallt och mörkt <laughs> Ja, visst. Äh, de hade väl ändå bara hamnat i skymundan, tror jag, just för Smith här och hans Clarence. Så att eh, det är väl inte mycket mer att göra. Det är, vi får bara så mycket liksom, stark personlighet av honom istället. Så att de här skurkarna de får helt enkelt vara, vara hejdukarna och inte så mycket mer. Och, och mm. jag tycker det är väldigt komiskt just att man stoppar in dem i de här så alltså, enormt tydliga facken som du räknar upp så att det är liksom att jag kan inte låta bli att skratta bara, bara du nämner det. Och det är ju en, en tabba också eh, manusmässigt. Som sagt, den är inte fläckfri. Jag gillar den och den är bra mm. men den är inte fläckfri. Mm. Där är också eh, en scen som i och med att vi har pratat om då Ann Lewis som jag vill bara snabbt ta upp som jag tyckte mycket illa om när jag tittade om på filmen. Och det är när Lewis ska ta fast den mörkhyade brottslingen som står och pinkar inomhus. På, ja, jag vet inte, det är ju någon gammal industrilokal och han står och pinkar på någon mekanik där som står och har rostat. Mm. Och då gör de grejen ett sättet. han övermannar henne på. Det är att han då um, lyfter på händerna men har inte stoppat in sin um, utrustning om vi säger så. <laughs> Och han säger, är det okej okay om jag eh, zippar upp först innan du då arresterar mig? Och då är det en lång scen där de liksom håller varandra med blicken. Mm. Och så tittar hon ner för att titta på hans eh, ja, manlighet. Och då knockar han henne. Ja. Alltså det känns inte bra ärligt talat. Det kunde ha varit vad som helst annat som hade distraherat henne. Ett ljud, steg, ja, ja. vad som mm. helst. Och då hade han liksom tagit chansen och klockat henne. Det känns bara snuskigt ärligt talat. Ja, alltså det, det tyckte jag också. För att det, det, det var liksom inte bara ett, ett billigt trick att använda, utan det var ett jävligt dåligt sådant också, verkligen. Det känns som att speciellt just Ann Lewis, alltså hennes karaktär jag vet inte om jag tror att hon hade gjort i den där blunden heller så som man har etablerat henne. Så efter allt det där stirrandet som gjordes så hade det räckt med att det var någonting som bara lät någon annanstans som snarare hade kunnat få henne att tappa koncentrationen mitt under liksom den här stirrandet som, som sker där. Så att... Ja, alltså det känns som en sån där scen bara för att tillfredsställa de pubertala 14-åringarna eller de mentala 14-åringarna. Liksom... <skratt> Hon tittar på hans snopp. <skratt> <skratt> det är ett par sekunder jag inte gillar överhuvudtaget. Och det är synd. Mm. För um, det hade gått att göra snyggt på ett annat sätt och så väljer de det, det fulaste. Mm. Tråkigt, tråkigt. Men som sagt, Kurtwood Smith... Fantastisk prestation. Jag gillar verkligen Boddyko här. Det är en bra motståndare till Robocop. Men han är ju inte den enda äckliga och obehagliga snubben i den här filmen. <laughs> Nej, det finns ju fler slemhöga, det gör det ju. <laughs> och vi får ju då hoppa från bottenskiktet upp till toppskiktet. Mm. För um, nu är det ju helt plötsligt en av um, de absolut högsta hönsen på OCP, mm. nämligen Dick Jones som då är chef för avdelningen som då um, sysslar med säkerhet och uh, militärisk utveckling. Han är ju också förespråkaren för den här roboten som då inte får jobbet. <laughs> Så att säga, ja. Det går ju lite snett där och han blir ju minst sagt, ja. Han känner väl sig lite trampad på tårna verkligen. Det är ju ganska tydligt när då en yngre person på den här syskonavdelningen plötsligt fliker in att ja, men jag har också en idé om hur vi ska kunna försvara den här staden med någonting som också är lite halvrobotiskt. Som vi snart skulle kunna liksom komma med en prototyp av som förmodligen funkar mycket bättre. Och mm. det, det är ju verkligen att vara och palla äpplen i fel gård. <laughs> Minst sagt. <laughs> För jag, jag vill ju understryka här att direkt när vi lär känna då Dick Jones så får man intrycket av att den här mannen, han har tummat på reglerna. Många gånger. Det är inte någon mm, bitterhet mm. för att hans då lilla babyprojekt då Ed 209 har eh, hamnat i någon slags malpåse som gör att han är villig att gå över gränsen. Han visar ganska tydligt med både vad han håller på med men också sina kontakter att han har sysslat med fula affärer långt tidigare. Ja, visst. Och eh, han porträtteras så fantastiskt snyggt av Ronnie Cox. Här får vi också se någon som verkligen verkligen kan vara obehaglig. Fast på ett helt annat sätt än då vad Kurtwood Smith gör med, med Clarence och hur obehaglig Clarence är. För Dick Jones som sagt, det är, det är inte en person som man, som man vill jävlas med. Det är det ju absolut inte. Nej, han säger ju det också. You don't want to beep with me. <laughs> <laughs> jo, och det har han ju så rätt i också. Nej ah, men det är som sagt, Ronny Cox gör det där skitsnitt verkligen. Och som du säger, det är obehagligt på ett helt annat sätt därför att han har ett mycket finare språk till att börja med. Och han rör ju sig i de finare korridorerna så att han vet ju vad han ska säga och hur. Och det är svårt att veta när man ser honom första gången att han har betydligt mer i baktankarna än vad man kanske tror. För han verkar bara vara en väldigt slipad och väldigt manipulatorisk eh, ja, styrelsemedlem på det här företaget. Ja. Han mm. är van vid att styra då, en styrelse eller en kommitté för att få det han vill. Men eh, det kommer ju allt eftersom att man inser att du... Eh, den här snubben är obehaglig. Ja, han är obehaglig och han har inte rent mjöl i påsen. Utan han, han kan verkligen ta till fula medel för att det ska gå som han vill. Och ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om Dick Jones egentligen. För det är vissa hemligheter som ska uppdagas när man ser filmen. Ja. Och jag antar att där ändå är någon lyssnare som inte har sett den här och mm. vi vill inte spoila alldeles för mycket. Nej. Men eh, Dick Jones intressant karaktär. Bråka inte med honom. Du kommer att ångra dig. <laughs> precis, precis. Jag vill också slänga in en sista karaktär här som... Eh, jag bara vill ta upp för att jag blev så glad när jag ser den här snubben. Ja, jag tror att jag kan veta vem det är för att jag blev också väldigt glad av att se en viss snubbe då i, i den här filmen. <laughs> det är Sergeant Warren Reed yes. som är då chefen på den här polisstationen som Murphy blir förflyttad till. Och vi har ju den här klassiska högljudda-chefen på ett väldigt stökigt arbete. Mm. Som då ä, går runt och dumiderar. Och, du, du gör det! Sluta att tramsa med det! Men man får också se i ett par scener hur ä, han faktiskt är en sån här högljudd och bask herre med ett hjärta av guld. Han, han vill ju sina arbetares bästa. Mm. och stationens bästa också för den delen. Men det hänger på att han faktiskt har en, en järnhand och håller ordning på ett annars fullständigt kaos. Ja, jag, jag håller med dig om att alltså till en början så är han ju ja, ganska gapig av sig verkligen och han, han styr med järnhanden här uh, polisstationen verkligen. Och jag tyckte det var lite så här klassiskt halvklyschigt också. Att, att han skulle vara den typen av polisman. Men det är himla älskvärt verkligen att se hur mycket han faktiskt bryr sig verkligen. Och att han liksom lyssnar på de poliser som han har där på stationen. Hur mycket de betyder för honom verkligen. Så att det, mm. jag gillar verkligen hur just då Sgt. Warren Reed är. Och det man får se av honom tycker jag... Det har mycket personlighet. Det har mycket karaktär. Så att han är värd mm. att få nämnas verkligen. Han lyckas leverera väldigt mycket- trots att han har en väldigt klyschig roll. Mm, mm. Och det vill jag äm, ge all cred till äm, Robert Dacquee- för att han... Äm, Spelade. Så snyggt. Ja. För han visar ju här att man kan bidra med väldigt mycket bara genom sitt skådespeleri. Hur man står, hur man säger, mm. tonfall, blick, allting. Mm. Det är hatten av verkligen för eh, jag gillar det. Ja, det är samma här. Jag gillar Robert väldigt mycket. Man kanske skulle ha kollat upp honom och se vad han har för... Eh filmer där han har en mer levande roll och så titta på dem bara för det och se ifall han fortsätter att vara lika trevlig att titta på. Det låter som en maratonhelg tycker jag. <laughs> ja, det tror det ju vara förmodligen. Men några andra poliser på den här stationen tänker vi inte ta upp och egentligen så är det ju inga karaktärer alls som vi behöver prata om mer för det finns som inga andra som är riktigt ja, kärnfulla för filmen egentligen utan vi har väl, vi har väl betat igenom de personerna som, som går och pratar om och känns vettiga att prata om relativa mm. alltså det är ju fullt av roller naturligtvis, det är ju inte bara de här som går runt och interagerar med varandra nej nej visst <laughs> Men utifrån att vi ska ta en titt på det som är viktigast så, så har vi ju betat av alla de som är viktiga för Robocop och dess handling här och nu. Så det är väl dags för oss att gå vidare till en stor del av kakan i den här filmen. Ja, det vill säga då det visuella. Mm. För filmen är ju förstås visuella. Hallå, vi har att göra med någonting som heter Robocop. Det är en man som som sagt är klädd i en plåtrustning. Ja, och som du redan har antytt det är ju en oerhört snygg direkt också jag gillar verkligen mm. den här den känns verkligen realistisk på flera sätt samtidigt som den har det här futuristiska även om det är 80-talsfuturism <laughs> Jo, även om det är så men jag tycker ändå att det är lite tidlöst faktiskt alltså jag, jag gillar verkligen hur han ser ut Robocop än idag och som jag sa tidigare, jag tycker inte alls att han ser väldigt liksom bullstig eller klumpig ut heller, eller förlegad liksom utan jag gillar verkligen designen som de har satt på honom. Mm. Sen visst han ska väl egentligen se ganska så här häftig, kanske futuristisk ut sådana som man tyckte på 80-talet men jag tycker fortfarande att han ser liksom bra ut än idag mm. och att han, han platsar som en, som en robocop. Men de lyckades faktiskt göra en hel del på 80-talet och även en, en bit in på 90-talet att, att man skapade mm. designer och, och utseenden och karaktärer som blev tidlösa därför att man tänkte steget längre och försökte göra någonting som, som funkade snarare än att det ska vara ja. snyggt enligt de normer som vi har nu. Mm. Mm. Eller så är det vi som har väldigt nostalgiska glasögon på oss. <laughs> vi kanske är för gamla för att prata om det här. <laughs> ja, men att, jag tycker ändå att man kan se väldigt mycket från 80-talet som är så väldigt 80-tal om vi säger så. Ja, gjorde. I design av då naturligtvis kläder och miljöer men även då maskiner och liknande. Men, men de har gått steget längre och försökt tänka praktiskt snarare än vad är det som är um, inne just nu. Mm. Sen har vi ett par mycket udda beslut som förmodligen är mer för komisk effekt som jag kommer att ta upp. Men um, om vi pratar just Robocop själv så um, det är det snyggt. Och man ser funktionen med allting som han har på sig. Och den där lilla extra detaljen med att han har sin pistol i låret är ju, är ju jätteläcker. <laughs> ja, det är det helt klart. Den gillar jag skit mycket. Där har vi också lite grann så här egentligen på det hela. Att han har höll sig rätt kvar fastän han liksom är en robotpolis. Och att det då höll sig inbyggt i benet, det känns bara, bara riktigt snyggt verkligen. Och det gör ju att han alltid har den med sig men att den aldrig sitter lös så att han kan tappa bort den eller något sånt. Utan den kommer ut mm. när han behöver den och äh, åker tillbaka in när han är färdig och, ja. Jag skulle inte bli förvånad om den laddas om där inne också därför att <laughs> Faktiskt. väldigt sällan man ser honom stå och fibbla med magasinet om vi säger så. Och det är ju ändå rätt fantastiskt med tanke på hur den här verkligen spyr ut kulor för det är ju någon form av typ halvsematisk pistol verkligen som liksom när han trycker in avtryckaren så verkar det som att den, den skjuter en liten spray av kulor rent av med, med tanke på hur det mm. låter åtminstone. Det är inte bara pang-pang utan det är ju som ett ratatatang, verkligen. Ja, det är ju, den är ju halvautomatisk på något sätt. Och jag hade nog tyckt att um, vi, vi behöver nog se ett lite större magasin eller något sådant för uh, det ser lite litet ut för att <laughs> Fortsätta att spy på det sättet <laughs> Ja, jo det gör det Verkligen, det, det tycker jag Och jag undrar ju verkligen vilken kaliber det är Det ska föreställa <laughs> Ja du alltså Med tanke på som sagt, Hur han gör verkligen Larrsylta av eh, Den här uh, målskyttetavlan Som kommer mot honom där inne på polistationen När de ska testa hur han skjuter Och visst nu är det inte de sådana uh, Jättestadiga men de ska ju ändå motstå en, en del kulor och sådär, så alltså, verkar det som att han har ganska grov kaliber, det verkar det som. alltså den scenen där vi ser honom stå och provskjuta och alla poliserna avbryter sina egna övningar för att stå och titta mm. Mm. den är förbaskat onödig på ett sätt, att man, man ser honom då skjuta flera gånger i bröstet sen i huvudet sen skjuter han av armarna och sen skjuter han ja. av halsen på den, ja. det är så ja. onödigt och, och det är så ologiskt, för varför tränas du att skjuta liksom? Får att lämlästa? Ja, visst. Samtidigt, det är förbaskat läckert, jag gillar det verkligen. Ja, ja men det är ju en jätterolig scen överlag. Den är ju som borde komisk, men samtidigt så här wow, imponerande. Och speciellt när man såg den som liten också, för att han är ju rätt häftig Robocop verkligen. Och, och det är ju liksom imponerande att se hur han rent skjuter sönder hela den här måltalan så att det, det bidrar ju ändå bara till att, att det är någon form av superpolis helt enkelt oh ja. men eh, nu när vi ändå pratar superpoliser och mekanik mm, och 80-tal 80-tal <laughs> ja, då är det väl dags för oss att faktiskt ta upp och nämna lite mer ordagrant eh, Robocops konkurrent kan man väl eh, kalla mm. den här saken Mm. Det vill säga då det 209 som den här uh, modellen som uh, då fullständigt havererar kan vi väl kalla det. Ja visst. <laughs> uh, vid demonstrationen i början av filmen. Jag tycker att designen på det här monstret som man faktiskt får kalla den <laughs> ja, jo. är jätteläcker. Jag gillar den mm. verkligen. Mm. Det är ju en, en stridsvagn på ben med armar. Ja, det, det är ju faktiskt precis vad det är. Speciellt med tanke på den eldkraften som den här saken har. Och hur stor den är och hur klumpig den är. För här kan vi ju ändå snacka att man har ju som inte designat den kanske för att den ska vara särskilt liksom, praktisk när den är ute och promenerar och sådär eller klara av att liksom, gå in i en butik. Och avvärja ett väpateron på det viset som Robocop kan göra och sitta och köra bil och så vidare utan det här är ju verkligen en pansarvagn eller en stridsvagn som har två stycken ben så att den kan promenera. Och det man omedelbart slås av är, ska det här vara en polis? För det är ju vad de faktiskt försöker sälja in den som. Ja. Hmm. Och hur läcker jag än tycker att den är? Jag vet inte om en befolkning hade uppskattat att det går runt såna där jättesaker och morrar till folk. För det är väl där som det också Nä. blir jättekonstigt. Varför morrar den åt sitt offer? Eller hur? Varför har de spelat in en sån grej? Jag reagerade direkt på det och tyckte att det var skitkomiskt verkligen. Att man har spelat in någon form av typ morrning, eller typ vrål av något djur som den ska kunna använda för att skrämma då skurkar med om de inte lyder den här bästen till robot. Ja, naturligtvis. Det har ju skrämseltaktiken där, men, men samtidigt den rör ju sig lite i takt med det där ljudet också. Den, den reser sig för att bli större och då mer skräckenjagande. Ja. Ja. Så att man får ju det omedelbara intrycket av att det kanske inte bara är ett ljud de har spelat in och lagt in det är den själv som försöker skrämmas. <laughs> ja, och det, menar, som om det inte räckte med hur sjukt stor den är och att den hela tiden har sina vapen framme jag menar, det är ju skrämmande om något och, det, och så just att den ser ut som, sagt som en pansarvagn också jag, jag vet inte, det där morrandet behövs nog inte för att man som skurk ska faktiskt kasta vapnet på marken när man ser den. Mm. Ja, det är ju inte en sån enorm spoiler. Men eh, de har ju en demonstration där den här eh, ED-209 ska då eh, avväpna en eh, frivillig ur styrelsen. Mm. Och när eh, han då kastar ifrån sig revolvern så ignorerar ED-209 att eh, han nu numera är obeväpnad. Och fortsätter med sina hot och nedräkning till skottlossning. Och det blir ju en... Väldigt extrem Sådan där på äh, Styrelsemötet mm, Slarvsylt är ett bra ord Här som jag tänker på Jag, jag skrattar alltid för mig själv när, när någon, när de äntligen får stopp På den här jätten Skriker, ring efter en ambulans <skratt> Eller hur Det är ingenting att ha en ambulans till <skratt> Nej, nej Det finns inget att rädda. Alltså, Okej, okay, visst, jag tyckte ju att det var konstigt Att man försökte rädda Murphy för, för det kändes väldigt otroligt verkligen men alltså i det här fallet så herre gösses, alltså det finns ju äh, han har ju tagit sådana enorma skador den här stackars frivilliga och med dessutom den kalimen som den här roboten bara pumpar ur sig så finns ju inte en, en suck i, till chans att personen skulle ha överlevt. Men där är en mening med den här scenen som jag, jag tror att många registrerar undermedvetet, men inte när de ser det, alltså aha, det är därför. Och det är när den här stackars killen som då ställer upp på att demonstrera roboten och blir sönderskjuten, han faller ju mm. över modellen på den här nya staden mm. de ska bygga. <laughs> ja. Och det blir ju en fantastisk symbol på detta är offren som kommer att då behövas. Och det här blodet som ska spillas för att den här nya staden ska då resas ur askan. Jag tänkte mer så här när jag såg att han föll på modellerna att ja, jo, men så där bra går det väl för det här projektet också. Där raseras <laughs> hela den drömmen överhuvudtaget att bygga det här. Jag var också snygg faktiskt. <laughs> Och de har ju många sådana små signaler här och där som jag tycker är oerhört snygga och kommer genom nu kameraarbete och bakgrunder. Men jag vill hålla kvar på Edd 209 lite till. Ja, det vill jag också göra. Mycket på grund av att jag undrar om vi kanske tänker på samma sak när vi ändå nu är inne på det visuella. Och vi har pratat om att jag som sagt och även du gillar Robocop och hur han ser ut att det är lite tidlöst. Och det, det ser inte ut att vara riktigt 80-tal. Vad som märks när det är 80-tal det, det är ju när Ed 209 rör sig. Mm. du menar att det är såna här små småmodeller de har animerat ja, det får mig liksom att tänka på de här monsterfilmerna och de tidiga liksom dinosauriedokumentärerna när man helt enkelt eh, typ animerade dinosaurier eller då monster i monsterfilmer för att de skulle komma till liv och det är väl inte så konstigt heller jag förstår att man, man kanske måste göra på det viset men Lite grann skärd i sig ju, eller jag tycker det skär sig ganska mycket. Jag var faktiskt förvånad över det. Ja, där är ju scener där den här äh, modellen rör sig och de har försökt bygga kopior av miljöerna fast det är dock storlek. Mm. Det är inte jättesmidigt alltid måste jag ju hålla med om. Där är scener som det funkar väldigt, väldigt bra i och där det är snyggt ja, klippt det är det. mellan modell och mm. skådespelare och så vidare. Mm. Mm. Men eh, där är några som är väldigt, väldigt, väldigt daterade, ja. De är främst där i början. Jag måste säga att jag är mer nöjd senare, men där är det andra problem, så att säga. Mm. Visst, det håller jag med om. Det var verkligen just i början som jag liksom eh, omedelbart registrerade att någonting sticker ut en hel del och jag störde mig lite grann på det. Mm. Och sen... Visst, filmen är ju ändå från 87. jag får försöka ha lite förståelse med det. Men jag var, jag var inte beredd på att det skulle sticka ut så himla mycket som det gjorde. Just att man använder den här typen av tekniken för att få roboten att röra på sig. Vad jag verkligen gillar det är ju att de har en um, ED-209 i full storlek som faktiskt står där. När den då mm. är så att säga passiv. när den mm. då har fått en order, gå dit där. Eller ja, så går den bort och ställer sig, sen, sen står den still. Det ser ju bra ut för då kan ju skådespelarna interagera och gå framför och ja. allting ser naturligt ut. Ja. Så stort tumme där verkligen. Mm, mm. Vad jag reagerade på där det blir mer tragikomiskt egentligen, det är det är väl inte så mycket spoiler det heller därför att det är väl ganska uppenbart att när det är två konkurrenter om eh, tjänsten som då <går> verkställande robot i en film då måste de ju drabba samman vid något tillfälle. Mm. Och jag gillar det för det är väldigt snyggt och ED209 ser ju också ut att leda ligan ganska tidigt. Men så ser vi också en av de här stora bristerna med den här uh, stridsvagnsdesignen. Ja, jag är glad att du också tar upp det här för jag, jag satt och tänkte på det jag också. Ja. Speciellt i samband med att det, det inte ser jättebra ut att det framförallt känns jäkligt konstigt. Mm. För vi har en scen där Robocop flyr um, ut i trapphus. Och Ed 209, han stampar ju efter. Och det är ganska uppenbart att han är inte är byggd för att gå i trappor. Nej, visst inte. Han tvekar väldigt mycket och jag var beredd att förbi se till och med första gången jag såg filmen, att han står och viftar med foten och de här äm, tårna, eller vad man ska säga, på, <laughs> på liksom, spetsen på foten, viftar och försöker hitta fotfäste, att det ser lite komiskt ut. Visst, han står och försöker trampa och så vidare. Mm. Ja, men jag, jag kan faktiskt köpa att han, han liksom känner av och läser av marken men upptäcker att där finns inget fotstöd som, som liksom verkligen passar för foten. Så därför vill han inte riktigt sätta ner den. Mm. Men då kommer ju det som får det att falla och det är ju att han faktiskt bokstavligt faller. Han ramlar framåt, hamnar på... Ja, vi får kalla det rygg, för det är inget annat ja, vi kan kalla typ. det. <laughs> Nej. Och då händer två grejer som är enormt pinsamma. <laughs> för det första skriker han som en stucken gris. och <laughs> Jag menar verkligen stucken gris. När, när du säger stucken gris, så då, det är precis vad jag också vill kalla det för. Det är liksom... <här> <här> ja, visst. <här> och det hade jag nästan, nästan kunnat köpa- om det inte var så att han ligger och sprattlar som en liten unge också. Och det är också ett sprattel som, där de har misslyckat med animationen på så sätt att emellanåt ser det nästan viktlös ut. Jag menar, kan jo, den svepas mm. så med de benen, de väger nog ett mm. par hundra mm. kilo stycket. liksom? Mm. Mm. Det, det, det, ser så, det ser så tramsigt ut. Ja, det är en tragikomisk scen, allt det där. Att det, är, det är ett sånt ordentligt fall, verkligen, för Ed 209. Alltså, den, den ser ganska bedrövlig ut. Och det gör ju som sagt inte saken bättre. Alltså, det är en sak att den har fallit. Men den hade ju bara fått kunna falla och så var det har varit över. Den hade fått kunna Kanske spretar till lite kvickt men jag hade hellre sett att det bara blev en liten explosion eller åtminstone det sånt här bzz, bzz, och så slutar den att fungera och mm. det kanske blir ett sånt här eh, ljud av att den liksom den helt enkelt stängs ner helt och hållet. Men att ligga där och sprattla och som sagt tjuta som en stucken gris alternativt alternativt en extremt skadad typ alien. Det är väldigt konstigt. Alltså det, det hade varit snyggare om han hade försökt resa sig men att det var mm. liksom ganska uppenbart att du inte byggde för att resa dig själv så nu är du risigt på det. Eller att mm. den hade havererat så att vi hade sett att den, att den ryckte och där därför att det var kortslutningar som fick då ja. saker att röra sig fel därför att någonting mm. har gått sönder mm. och så vidare. Är inte det här... Och jag förstår att de har velat anamma att det här är mer ett djur än någonting annat. Men nej, det är inte snyggt alltså. Och det är inte roligt nej. heller. Nej, visst. Det blir, det blir bara konstigt och väldigt opassande. Ja, jag kan spoilera en sak. Och jag tycker inte det är en enorm katastrof att jag faktiskt gör det här. Men Robocop kommer ju att möta ED-209, en snabbis på slutet av filmen också. Mm. Och då står den och är parkeringsvakt utanför OCP. <laughs> ja. Och uh, Robocop har uppenbart inte tid med att ta hand om den här. Utan uh, han hivar fram ett uh, utav vapnen som skåkan har använt mot honom under uh, slutstriderna. Mm. Och spränger bort Ed 209 helt enkelt. Mm. Mm. Och det hade jag köpt, jag hade till och med kunnat tycka, fan vad det där var häftigt alltså. <laughs> där fick den liksom. Om det inte var för det faktum att när Robocop har gått ungefär halvvägs till entrén då kommer de här ED-209-benen gående för egen maskin. Det är mm. precis som det här när äh, i en tecknad film någon har fått en äh, ja, någonting hårt i huvudet och står och staplar runt en stund innan de ramlar om ja. ja, För det är precis vad det är. Liksom. Dunk. Donk donk donk. Mm. donk, donk, donk, donk, donk, donk, donk, donk, donk, donk. Dunk dunk. Ja, ja. Verkligen komiskt. Det fattas bara en sån där liksom, effekt och ljud, ljudeffekt från någon tecknad film. Ja, du menar typ. Wap, wap, wap, wap. Ja. <laughs> och speciellt det här dunk dongandet också bara. Ting ting ting ting ting ting. Och så kanske en trombon eller någonting. <laughs> ja, nej. Alltså grejen är den, jag gillar verkligen den här varelsen eller den här maskinen. Och den har enorm betydelse för både filmen och handlingen. Men jag tycker att de misshandlar den alldeles för mycket. Den, mm. den blir liksom poängen i ett väldigt dåligt skämt. Mm. Tyvärr. Något som däremot är betydligt snyggare det är, även om man inte får se det under så lång tid egentligen, sminkningen som Robocop har under hjälmen. Mm, den är rysligt imponerande, verkligen. Och jag har varit förvånad över att det är just så mycket sminkning. Eller att det är ju som bara sminkning. Jag var lite orolig eftersom jag inte kommer ihåg särskilt mycket alls av den här filmen. Jag var lite orolig för hur det skulle se ut nu när man faktiskt får se honom utan hjälm. Att det skulle vara ganska taskiga effekter. Att det kanske skulle vara någonting som rent av är lerande mer. Att det skulle bli lite så här som i den första Terminator-filmen. Där jag tyckte att när man får se liksom... Terminator då eller vars Schwarzenegger hålla på och han ska eh, göra en liten operation på sig själv för att hans ja, ena öga syns lite halvt sådär att det, det såg ganska taskigt ut. Man såg så tydligt hur animerat det var. Men eh, här är det ju det är som sagt det är skrämmande bra verkligen. Det ser rysligt snyggt ut. Ja, jag gillar det verkligen skarpt och um, det ser verkligen ut som någonting de har... Um... Anpassat ett mänskligt ansikte till att funka tillsammans ja. med. Det är obehagligt, naturligtvis, men, men det ser tillräckligt realistiskt ut för att man ska faktiskt köpa det. Ja, jag tycker bara överlag att miljöerna i filmen är väldigt varierande och klart övertygande. Alltså vi, vi har polisstationen som verkligen sprular av liv. Som vi sa tidigare att... Förvisso är det inte så många av poliserna som vi behöver nämna just därför att de är som bara poliser som är i bakgrunden. Men just att det är verkligen folk i bakgrunden. Att man ser den här... Just dels polisstationer, hur den ser ut alldeles innanför när man får möta både Murphy och även hans, hans partner Lewis. Och sedan får man även se lite grann av något typ av, ser ut som typ eller någonting. Och i närheten av det är ju de placerar Robocop. Och så, även då att det faktiskt finns ett, ett omklädningsrum med dusch och så vidare. Bra liksom levande miljö för att vara en polisstation som man egentligen inte smiderar så där övergivar mycket tid på. Mm. Och även sedan alla de platser som det faktiskt händer saker på som slummen som verkligen ser ut som en ordentlig slum. Men också när man ser övriga delar av staden som ser betydligt bättre ut och det här... Byggområdet där man ska bygga upp det här som då ska bli Delta City. Överlag så gillar jag miljöerna som finns i filmen. Jag, jag tycker som sagt att de är varierande och jag tycker att det man får se är övertygande. Ja, alltså de har ju lagt ner mycket tid på att göra miljöer som överlag känns väldigt realistiska och väldigt ja, trovärdiga. För eh, du köper att det här är en slum som faktiskt du skulle kunna gå ut och hitta. Eller polisstationen man eh, får komma in och besöka. Känns också äkta och faktiskt någonting som folk är och verkar i. För det är också någonting som många moderna filmer missar lite. Att eh, det ser för nytt och för polerat ut. Ja. Det gör det inte om någon har använt det i x antal år- och kanske inte har haft möjlighet att få nya och så vidare. Det blir, mm. det blir skitigt och det blir slitet. Mm. Som är beröm godkänt på det visuella helt klart. Absolut. Jag gillar verkligen det här. Och det säljer halva filmen till mig. Mm. Mm. Och vi måste ju nämna musiken också. Främst det, det klassiska Robocop-temet. Mm. Absolut, ja. <laughs> ja, det. Det är mycket sånt där som jag gillar med 80-talsfilmerna och 90-talsfilmer. Jag tycker att de har en himla härlig soundtrack, väldigt många av dem. Och även soundtracket i den här filmen, jag tycker att det, det låter precis så här uh, lite uh, halv liksom otrevligt som den här staden ändå är med all sin brottslighet och sådär. Alltså den mm, mörkt dunkande. Jag, jag, jag, jag gillar det bara. Det heter förmodligen inte det. Men jag, jag brukar kalla det för nästan industriellt ljud. Ja. För um, när man då hör um, Robocop-themet till exempel, så är det ju väldigt pampigt. Det är liksom dadadadam, mm. ja men här kommer jag och ja. nu ska jag ställa allt till rätta. Men samtidigt hör vi då ljud som, som känns som stora, jag vet släggor som slår på um, städ, liksom där bong. Mm. Mm. det är så precis som maskiner som arbetar eller symbolik för industrialismen eller vad man nu ska säga. Alltså det, ja. det finns även i musiken att det här är arbetare och maskiner. Ja men industriell musik det, det var faktiskt väldigt bra sagt. Det, det är väl det som gör också att jag tycker att det passar så himla bra till vad nu ändå den här staden ska vara för någonting och hur pass liksom mörkt det ändå är. Det är samma sak mm. med den här nya eh, den här nya filmen också. Jag är fruktansvärt förtjust i det soundtracket som den har. Och kompletterar väldigt mycket filmen och den känslan som den ska förmedla det är samma sak här. Och det är också lite skitigt och smutsigt där om vi säger ja, så. Ja, visst. <laughs> och det, det förmedlas väldigt bra, det gör det. Men det är väl dags för oss att summera våra tankar om den här filmen? Det är det ju faktiskt. Och ja, det är ju ändå... Lite så att det är en, en film som ligger dig väldigt varmt om hjärtat så jag tycker du ska få ändå börja med att prata om hur du kändes att se den här igen för jag misstänker att du har sett den fler gånger än mig så får jag komma in där lite efterhand istället ja du vet när jag ska, ska dra oket så kommer du bara säga att jag håller med i efterhand <laughs> jag, tänkte, jag tänkte lite mer så här att du kan få börja och komma med väldigt mycket så här positivt och när du ändå då tycker om filmen att det var kul att återse den och så kan jag börja med att flika in det här som, som jag hade glömt bort och som jag tyckte var lite negativt ändå. Som nämnt så det här är ju inte en film som är perfekt. Mm. Manuset är bra, men det har brister naturligtvis och vissa av dem är ja mycket dåliga, vissa är okej okay, men jag hade hellre sett att det var annorlunda. Men överlag så tycker jag att den är välskriven, den är välberättad, vi eh, lär verkligen känna karaktärerna som är viktiga och vi... Får både deras omedelbara personlighet presenterade snabbt och snyggt, men vi får också lära känna dem bättre med tiden som passerar i filmen. Jag gillar det visuella, jag gillar klippningen för det mesta. Undantag finns, som eh, vissa biljaktscener scenar <skratt> Hust, hust, hust. Men ja, det är en fantastisk historia om ett samhälle som står på randen inför en katastrof i princip när det kommer till hur vi behandlar varandra och vilken nivå som både då polisväsendet och brottslingarna har tagit sitt våld. Det är fantastiska skrattspeglar på vårt eget samhälle och hur det ser ut idag fortfarande. Trots att det är över 20 år sedan 80-talet tog slut. <laughs> jag, måste tanke. jag gillar den här. Jag ser den gärna. Men den får gärna vila ett par månader mellan tittorna så att man inte blir alldeles för utsliten på det. <laughs> Där är många fantastiskt fina effekter. Allihopa praktiska naturligtvis. Där är några som tyvärr har daterats väldigt mycket och kanske inte var jättebra redan från början. Jag njuter ändå av att se den här filmen och det är en film jag verkligen rekommenderar alla att se om de vill ha en, en bra actionrulle som inte bara är action. Mm. Det var ju lite av en bergidalbana för mig att återbesöka den här filmen. Det ska jag känna. Som sagt det var jättelänge sedan jag såg den senast att jag kom egentligen inte ihåg så mycket alls av den mer än just hur den går, alltså berättarmässigt historiemässigt, jag visste vad som skulle hända med Murphy självklart, jag visste vem Robocop var och jag visste mer eller mindre hur den skulle sluta också även om jag inte kommer ihåg särskilt mycket av just det här som händer i slutet med dels den lite halvmalplacerade biljakten och så all action som är och framförallt Överlag hur mycket blod som spills i den här filmen. Vilket jag absolut inte har något emot egentligen. Alltså det här är som du säger en, en actionfilm. Och det är en bra actionfilm. Och actionfilmer på just 80-talet och även 90-talet. Alltså där gjordes det mycket som var bra. Och Robocop är egentligen inte något undantag. Men jag hade den ändå inlindad i någon slags vagga. Som den ändå har som... Ja, ramlat ur nu lite grann. Jag ser gärna filmen igen jag också. Men det kommer nog att gå mer än bara ett par månader. Det kommer nog kunna gå liksom ett år eller två rent av. För även om jag tycker att den är bra och den har mycket gott till sig. Så, jag vet inte. Jag köper som inte riktigt alltihopa som finns i filmen ändå. Även om jag fortfarande tycker att den har väldigt bra karaktärer väldigt bra skådespelare och bra miljöer. Så ja, jag vet inte. Det är någonting ändå som gör att eh, jag känner mig väldigt mätt nu när jag har sett den och därför kan den få vila ett tag. Men det, det är absolut en film som man bör se. Det är det. För det är mycket historia i den. Och det är just det som, som gör den värd att se. Men ja, jag hade som sagt glömt bort mycket av filmen som jag känner nu att det är, det är förmodligen därför som jag inte har sett den på så länge och det är därför som jag inte minns mycket av den för att den kanske ändå inte var så himla stor för mig när jag var liten ändå, även om Robocop är en väldigt, väldigt häftig personlighet och jag tror inte att man lyckas göra en, en ny Robocop-film som, som gör honom rättvisa men jag jag blir hemskt gärna motbevisad precis som jag blev med Jadströdd Ja, självklart är det ju alltid bäst att låta filmer vila ordentligt, man, man ska inte se dem alldeles för ofta <laughs> men ja, det, det är en film värd att se men mm, om man själv mm. vill sätta den på den absolut högsta pedestalen det får vara upp till um, var och en. För um, mm. jag ska alltid säga att jag tycker att du har kommit med en väldigt relevant kritik. Och jag håller med dig om det mesta. Mm. Men um, jag väljer ändå att för vi ser en del av de här problemen. Och um, det är ju de um, rosa nostalgiglasögonens fel helt klart. Ja, jag känner det. Jag är um, extremt nostalgisk här. Ja, ja jag, jag önskar definitivt att det kunde vara än mer nostalgisk för jag hade förväntat mig att det skulle bli det av att se den här så alltså att det är helt klart mycket, mycket av en förlust för mig det, det får jag ju ändå säga Men så länge den är värd att se trots allt så är det ju ingen förlust Nej, visst, det är det ändå inte. Det var himla kul att få se den igen, det var det verkligen och det var på tiden för Gud vet hur många år sedan det var jag såg den senast men med det sagt så är det kanske dags för oss att lämna action för ett tag och ta det lite mjukare och lite lugnare. Särskilt med tanke på vilket datum som närmar sig. Ja men just det, just det. Ja, jag, jag förstår precis vars det här barkar här, ja, och jag håller med dig. Med tanke på var vi befinner oss i kalendern så... Tror väl jag också att det skulle kunna vara ganska trevligt nu att få varva ner ordentligt, speciellt med all den action och allt det blod som vi fick se i den här filmen, så att nu får komma över till någonting som är lite mer, ja, lite romantiskare och lite sådär lugnare helt enkelt, det skulle vara mycket trevligt känner jag. Mm. Och lite chokladigt mysigare. <laughs> oh, det, det tycker jag är himla bra. Jag vet precis vad jag vill ha för någonting till den här filmen. Det är inte chips. <laughs> Men det är någonting som vi tar oss an nästa vecka. Och tills dess vill vi tacka våra lyssnare. Och hoppas att vi ses snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Dead or alive, you are coming with me.